Само да обясня, че изчакваме още малко а, архитект Георги Бакалов, който е също един от а, панелистите потвърдили участие. И това е причината да се бавим. Всъщност, да, а, може би мача ни изненадва. Поне нас със сигурност не бяхме изчистили, че точно днес ще има такъв а, матч. То, ме вероятно се е знакът, но да се е една училация, в в Киталия. Той на е подик, какво национален стадион, Т.е. има документацията, която ни общината прави, още след години, преди бизнес аз също имам съмнение. Защото с националния стадион, може да бъдат и А иначе, има движение в които са Нека да се висим, с 000 души, и отзовете с Неверния стекъл, което отговаря на изискането търговедия. зависи от това, да имат пари, да си върши в началото. на моето Добър вечер на всички, които сте в залата, а от името на екипа на Черваната къща. Аз се казвам Ирина Недева, журналистка съм, но се занимавам с програмата «Политически дебати в Черваната къща». Тук сме заедно с колегата Стефан Кръстев, който е социолог. Заедно всъщност правим тази програма. Искам да ви кажа, че този дебат, който сега ще се опитаме да реализираме, сме кръстили в търсене на София. Може би подсъзнателно с идеята, че нещо сме загубили, че идеята за София се е загубила. И тук е много важно в какво глаголно време говорим се е загубила, е била загубена а, или се губи в момента, всеки в зависимост от собствената си интерпретация на това, което се случва около нас и като управленски решения. А, вероятно ще избере глаголното време. Но а, нека да ви кажа каква е логиката на този панел, на поканените от червената къща панелисти. Ние сме а, знаем добре, че до този момент са правени обсъждания на резултатите на конкурса. А, видяхме отчасти обсъждането в Съюза на архитектите. Аз бях на обсъждането в Съюза на журналистите. И а, видяхме, че формулата а, основни панелисти да са спечелилите проекти, представителите на екипите спечелили проектите. А, а в аудиторията да са хора от професионалната гилдия, така или иначе вече се е реализирал под някаква форма. Добра или лоша, не коментирам. Това, което ние искаме да направим, е да се опитаме да разширим дискусията, дебата, спора и да помогнем на хората, които живеят в града, да разберат какво всъщност се предлага с проектите, които се конкурираха с вечерилите проекти, проектите, които са останали извън класацията. А, но по-скоро да се опитаме да преведем това, което във вашата професионална гилдия е ясно, за какво говорите и за какво се борите, да го преведам на езика на обикновените хора, каквато съм и аз, равно отдалечена от а, вашата гилдия изцяло, защото нямам архитекти, които да са ми близки, нямам строители, които да са ми близки, не познавам една голяма част от вас по лица, само по имена. Така че какво ще се случи? Ще чуем а, каква всъщност е визията на общината. В крайна сметка тя е, тя е възложителят на това задание. Какво общината иска да се случи в София с тези зони? Ще чуем а, какво е било заданието и как журито е направило своето решение. Ще се опитаме с погледа на двама архитекти, които нямат отношение към самия конкурс, да погледнем към това какво се случва на гилдийно ниво. А, това е архитект Христос Танкушев, е млад архитект, и а, архитект Йоши Ямазаки, който е ваш японски колега, а, който живее, работи в България. А, за да ни разбира Йоши а, и да може да участва в дебата, пък ще помага неговия син Йоани, който е до него и говори български добре. Ще погледнем към... А, това какво, а, какво предлагат конкурсните проекти, каква е, е визията на града, през погледа и на един историк, а, историкът Николай Поп Петров, който е член и на клуба на приятелите на Софийската архитектура от много време и е стар гражданин. А, за общината пропуснах да представя а, госпожа Малина Едрева, като общински съветник и разбира се архитект Петър Диков като главен архитект на столицата. Те ще имат много кратки уводни думи. Думата на аудиторията ще давам, ще се опитам да давам по Някакъв справедлив начин. Като обаче искам абсолютно честно да ви помоля, ако има граждани, които не са архитекти, по някакъв начин да индикират, да дигнат ръка, за да се ориентирам а, как, а, как, изглежда, как изглежда интереса по темата. А, ако има хора, които не се занимават с архитектура или с строителство, мога ви да дигнат ръка. Ама... Има изкушения. Добре, значи максимално се опитвате да ме затрудните и хубаво тогава, каквото се получи. А, а, ще видим това. А, ми, не Не, не, не. Аз искам да... А, добре, тогава така да питам. Има ли хора, които живеят на улица Граф Игнатиев? Има. Има ли хора, които живеят на улица Шишман, Московска... А, е Георгиев. Има ли хора, които са дошли в залата, защото са видяли някои от нашите 150 флаери с покана към хората, живеещи в въпросните зони? Искрено се надявам, защото през Фейсбук не става, обясни му е защо, а, през интернет също, дано да има такива хора. И така, започваме с господин Пожа, Малина и Дръл, все пак. Заданието на общината. Какво, какво си представяхте, че ще направите с този конкурс? Защо центъра, а не периферията? Имаш ли някакви... някаква визия в а, това, с което всъщност обърнахте към архитектурната гилдия? Благодаря ви. Аз... А... Бих искала преди всичко да благодаря за това, че имаме възможност да водим този пореден разговор за София и за Центъра на София, защото а, това според мен е изключително ценно и а, по отношение на самата рамка и заданието ще дам възможност все пак на специалистите, защото те са хората, които подготвиха и конкурсната документация но ми се искам малко повече да поговоря за процеса. Аз съм биолог и така както вие, аз съм от, далече от професионалната гилдия, но пък в същото време имам отношение към града, дотолкова доколкото това е града, в който живая, работя, тук е моето семейство и така както всеки един от тук вас присъстващите, на мен ми е свидно и на мен ми е голяма емоция за това какво се случва с нашия град. Председател съм на Комисията по култура и образование в Столичен общински съвет и имам отговорността, като участник в журито по отношение на това какво в новата, в новия, новата визия за Центъра на града можем да заложим за с оглед на всичко това, което касае обществените пространства. Ще ми позволите наистина по отношение на рамката да дам възможност архитект Диков да представи а, заданието, но след това специално запазвам възможността да говоря за това какво се случи, как работи журито, до какви резултати стигнахме и какво следва тук нататък. Този микрофон ще стои в мен. При вас има два жични микрофона, които ще ви помоля да си подавате. Само едно изречение. Вие доволни ли сте от резултатите на този конкурс и какво става? Защото днес имаме една публикация, че всъщност никой не знае какво ще стане с София. Всъщност аз съм доволна от това, че а, ние всички работим и мислим за това как искаме да изглежда крате защото... Благодарение на тази дискусия предстои и дефинирането на техническото задание, т.е. много е важно това участие, много е важно след тази среща ние да получим в едноседмичен срок писмените предложения, за да може да бъде детализирано, конкретизирано техническото задание. Самия процес е а, действително важен и е ценен, защото аз имах възможност по време на работата на журито да чуя различните гледни точки на различните експерти и като човек отговорен за решенията в Столичен общински съвет да си дам ясната сметка как трябва да процедираме и как трябва да се отнасяме към решенията в града ни. А, добре, архитект Диков, а, говорим обаче в а, какъв режим, ако сега ще се изработвате първо техническо задание, при положение, че има крайни резултати от конкурс с разпределяне на пари. Кажете, какво, е, какво беше заданието? Първо, както поставихте въпроса, аз си мисля, че една седмица няма да ни стигне тук, да може всички да вземат отношения, ще се опитам да бъда максимално кратък. Започна се с въпроса, защо тези зони, как тези зони и коя е причината те да се убиват. По изискване на Европейската комисия всички големи български градове в последните две години направиха така наречените интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. В тези интегрирани планове трябваше да се определят три зони. Най-общо е една социална зона, една производствена зона и зона публична с висока социална активност. В София се определиха социалната зона, т.е. проблемна жилищна зона, която трябва да претърпи специална подкрепа за развитието. Си това беше Северо-Западната част на София, кварталите Надежда, Връбница, Обеля и Линден. За производствена зона беше избрана зоната на така наречените научно-производствен комплекс Карус, с която включва и високотехнологичния парк. И третата зона беше избрана на зоната центъра на София, като зона с изключително важна публична функция, не само за София и за България. От тези зони трябваше да се определят отделни проекти, които да получат подкрепа в тяхното реализиране с европейски средства. Освен това, преди а, близо една година се даде възможност, пак по линия на европейско финансиране, да се а, финансират самото проектиране, не изграждането на проекти, с които да може в плановия период, в който ние вече влязохме, 14-20 година, да бъде подкрепена финансово проектната готовност за освояване на европейските средства. С тези средства, които са по техническа помощ за европейско финансиране на проектиране, е обявен този конкурс, който е част от три конкурса, Единия вече върви. Това е а, проектиране за енергийна ефективност и саниране на обекти в социалната зона. Това са училища, детски градини и културни обекти, 32 обекта, които в момента тече търк за проектиране. Предстои да бъде обявен търк на три транспортни обекта, две реконструкции на травайни трасета и едно проектиране на ново травайно трасе, което пък е част от проекта за интегриран градски транспорт на София. Това е по отношение на избора на обекта. Защо център? Това е отговора на въпроса ви, защо център? От социална зона, производствана? Решавате, че център е най-важно и т. там Това е правите четири зони. Зоната, която е не само от градска, от общоградска, а и от национална значимост. Една скоба ще отворя с две изречения. В центъра на София аз съм от поколението 60 години навърших преди 4 месеца от поколението, което е израсло с обещания за светло бъдеще. Тук аз съм доволен, че са повече млади хора. Аз, когато бях на първи клас на 7 години, на 8 години, се проведе 8-я конгрес на БКП, който обяви, че 80-та година България ще живее в комунизма. А комунизма по времето, когато аз съм учил, беше. От всеки му според възможностите, на всеки му според потребностите. Е, той ако минал съм 10-та, 90-та, 2000 година, така и не го дочакахме. Цял живот съм минал до тук с обещания, че ще се случи нещо много хубаво, ама не сега, а след известен брой години. А сега ни обещавате бързо да да живеем в зона Цялото си... Нищо не обещавам. От нас зависи дали ще стане. От цялото ни... А цялото ми присъствие в столична община, аз се опитвам нещо да се случи сега. Да се ползва не в светлото бъдеще, а от нас и от нашите деца. София центъра не е пипан от повече от 35 години. Пак по мои спомени правиха се две реконструкции, пак свързани с конгреси. Едното беше, когато се направи реконструкция на Витошка преди може би 30 и малко повече години. Другото е още стоят заведенията остатъци, направи се Прага, направи се а, Варшава, тогава се казваше, сега е а, Хепи на Раковски, направи се а, двете заведения на руски, които се направиха с тия цветарници, които още си стоят и по това време казваха, това са колбойски заведения, защото са направени коневръзите от предстота си имаше а, заседени цветя, да си върже коне човек и да влезе в заведението. Това е пипано по центъра на София. Център на София има много сериозна нужда да бъде подкрепен, да бъде рез, да ре, реновиран, да отговаря на. Да разбираме ли, на София, че тези проекти, според вас, са, а, спечелилите проекти правят това. А, реновират и реализират тази цел на конкурса е общината да получи, да, да получи проекти, които, с които да обновим Софийския център. Това, което са направили колегите, това го виждате. Това е резултата от творческата да работа на колегите архитекти, които са участвали в конкурса. Аз нито съм участвал в конкурса, нито съм бил в журито. Лично моето мнение, ако искате да го чуете, че тези проекти са на високо професионално ниво и смятам, че ако се реализират, ще подобрят много сериозно облика на София. Но искам още две изречения да кажа. После надявам се, че, освен ако няма въпроси, няма да взимам повече думата, те първо предстои развитието на тези проекти, защото след като започнат, ако започнат, тъй като има жалби на колеги, няма да коментирам жалбите, жалбите на практика търсят вариант, в който някой да бъде по-напред. Няма а, всички спечелили в конкурс. Един конкурс винаги има, един спечелил и всички останали са загубили. Реализацията преди реализацията на тези проекти, самият проект, който сигурно ще бъде коригиран, защото няма нито един проект, който да няма забележки и препоръки от журито, след като се направят ескизните варианти, отново ще се обсъждат и то вече с съответната конкретика. Всеки може да си каже претенциите, всеки може да си каже препоръките, всеки може да си каже забележките, след което самият проект вече в техническа фаза. Също ще бъде подложен на обществено обсъждане, където пък всеки може да каже неговите преценции по отношение на материали, на цвят, на дизайн, на а, каквото а, си представяте, защото вие виждате аз самия какви критики отнесох за реализацията на Витушка. Няма да допуснеме това нещо в реализацията на тези пространства. Ще бъдат взети максимално, в максимална степен, мнението на гражданството и на колегията. Като искам да ви кажа, вероятно ви също добре разбирате, че по вкуси и нацят няма а, абсолютно единство. Никога не може да се удовлетворят абсолютно всички желания на хората. Ние ще търсим един максимален а, консенсус, който да може да удовлетвори повечето от гражданите на София, преди да започнем да ги реализираме. Това са нашите намерения и аз ще направя усилия от моя страна като част от администрацията до 2-3 години ние да имаме обновени централните пространства на София. Вярвайте ми, това е изключително трудно, като усилие от администрацията, защото след проектите престоят търгове, предстои избор на изпълнители. Вие знаете и там какви процедури са, жалби, оспорвания и така нататък. От нас зависи доколко бързо ще стане. От нас всички зависи. Добре, архитектът а, Георги Бакалов, председател на журито, също така и председател на Съюза на архитектите. А, аз като страничен човек се питам, нямаше ли да ви е по-лесно на вас в журито а, консенсуса да беше постигнат преди кандидатстването а, и преди представянето на проектите и преди вие да ги избирате, за да е ясно върху какво а, всъщност а, почива вашия избор, а не след, защото как така ние правим консенсус или правим обсъждане, след като вече има ако класирани. Ако разрешите едно изречение, още с извинение към всички присъстващи. А, уважаеми дами и господа, понеже много се говори за заданието, заданието било проблем, не било изписано всичко, не било точно заданието. Не ни трябват чертожници. Ние, ако имаме задание, в което да възложим на някой да изчерта идеите, които са включени в заданието, няма нужда да търсим проектанти с хонорарите за проектиране. Ние може да наемем чертожници, които да го изчертаят и да го покажат на журито, което да го приеме. На нас ни трябват идеи за оформяне на пространството, да представени по този начин, по който моите колеги, архитекти, дизайнери, ландшафтни архитекти са представили. Така че, а, мисля, че много порочно е да се роби и да се обяснява, че заданието било проблем при избора на журито. Журито трябва да избере от идеите, а не да избере от това, кой е по-добър чертеше на чертал, в едни много ясно посочени и много детайлно разработени а, рамки на заданието. Добре, да чуем, лесно ли му беше на журито? Архитект Георги Пекал. Естествено, че не беше лесно. Естествено, че това е отговорност. Естествено, че който го е страх от мечки не и загората. И първо искам да кажа, че тази инициатива на мен специално много ми харесва, защото тя показва колко се вълнуваме от а, нашия град. И всъщност а, причината а, да се ангажираме праншовите организации, защото там не беше само в журито. нямаше само представители на Съюза, имаше представители на Камерата на архитектите, имаше представители на Камерата на инженерите на ландшафтните архитекти и на ландшафт, архитекти. Това са колегите, с които се занимават с озеленяването на нашия град. Естествено, и петима управленци. Това са представителите. Тук е Марина Едрева. Това са представителите на общината, които всъщност така и ще трябва да продят политиката за нашия град. Между тях имаше един колега архитект. Ай, самите тези, които бяха представители на столична община. Предстатели на комисии, те всъщност а, а, са наясно с проблемите, постоянно това е работата, това е задължението. Аз искам да кажа, че а, този формат, който сме тук, така широкият формат, обществен формат, а, е много важен и той не изключва и обществено професионалния формат. Това е по-тясният формат на специалистите, където ние наистина обсъждаме нещата, защото също сме граждани, също волееме за проблемите на нашия град и е много важно да търсиме заедно решение. Това, което искам да кажа, журито беше от 15 души. Всъщност председателят се избра между тях. Аз бях избран, може би, за това, че всъщност съм работил повече от 16 години в Генералния план на София, където се планираше града. И всъщност съм се занимавал в голяма степен с център на София. Подземната пространство отговарях за два модула на е проект. Включително и водих едно изобретение за метрото, което е реализирано в чужбина. И други, така, професионални. Много важно е да се върнат до тези дебати, когато става въпрос за добиване на знание и за това всъщност ние така се отзовахме с желание, защото... Ами добре, значи в... за вас вероятно е важно да чуете и въпросите на аудитория. Разбира се, разбира се. Добре, само а, не, нека да чуем първо няколко думи от всички, които са в панела, просто най-важното за тях, след което ще отворя възможността и за допълнителни... Да, само да маркирам оценки... Да. да, само да маркирам последно, много важно беше да има първа награда. Тоест, това е практика втора занижена, трета занижена е също препращане в светлото на ясно бъдеще. Ясно ли неясно. Второ, имаше пет критерия, които всъщност трябваше да се оценяват от съответните показатели по степенна система. И това, което успяхме да направим вътре, дебатирайки в журито, е да определители, които не са задължителни по изискванията на ЗОП, но всъщност те даваха насока какво да се гледа и как да се гледа, за да може съответното и не експертите да могат да се произнесат в една консолидирана оценка а и накрая всеки е да направи тези пет критерия. Те са вероятно по една дума. Един е функционалност, естетика, стойност на обекта, капацитет, т.е. възможностите наистина екипа, който би се ангажирал с последваща работа, да има тази възможност. Естествено, че идеите и полите на Мисъл също са много важни. И всеки един от тях си имаше съответната градация. Естествено, тук спорихме как да има три Значи Това са неща, които са. Модификация на една система за оценка. По-скоро е важното, че така ли, че споряйки е, в нашите си помежду си, и то всъщност това беше близо две седмици, имало е случай в 4 сутринта са ми пускали имейли колегите, представители на журито, за да можем истина колкото се може по-бързо да излезат тези препоръки. Защото който и е да спечели, много важно е какво ще му се препоръча, както да си довърши така нещата, че това техническо задание и преди да бъде най-близко до това, което всички искаме да се случи. Като най-важното, разбира се, то да се случи. Защото ако то не се случи, ние може само си говориме дотре, но нещата стават с средства. Разбирам, а... че от страна Добре? на общината и на журито най-важният въпрос е това да има реализация, Тоест .е. да е а, бързо реализиран малина е не Само това. А, Разбира се, че е важно да, да има реализация, но не това е водещо, важно е как изглежда градени. И аз сега искам да кажа нещо много ясно. Няма безспорна визия на проект с печалио първо място. Това е мое лично обещание и аз през цялото време в журито съм работила за това. По всяка една зона, преди да започне оценяването от страна на чиновете на журито, ние имахме един дълъг разговор за всяка зона какво е недопустимо и какво трябва да бъде препоръчено на този, който спечели първото място, да разработи са Дайте ни един пример за какво е недопустимо. Недоп... Недопустимо е покриването на Първовска ръка. Например? Например, да. Добре. А, ще помоля архитект Христо Станкушев. Как ви изглежда на вас а, начинът по който се води и дебата, е и резултатите от конкурса. По, Намираме ли... Има ли шанс да намерим тази София, която търсим през този конкурс? А, аз искам и няколко неща да кажа. А, София я търсим, сигурно няма да спрем да я търсим. С този конкурс няма да, а, да решим всичките проблеми, които има София. А, това мисля, че е ясно на всички. А, много е важно наистина да разберем за какво сме се събрали тук и какво наистина обсъждаме. Защото има едни прекрасни табла с а, проекти, които има а, наградените проекти, както и вторите и третите места. Но ние всъщност реално не обсъждаме проектите. Ние обсъждаме една процедура, която се е случила и обсъждаме, а, а, обсъждаме какви са били критериите и как се е стигнало до тази процедура. Тоест дебат върху самите проекти дали това е визията за града, това нещо а, ще се случи в някакъв а, бъдещ момент. Не, може ми а, сега да го направим, стига вие да го започнете, да кажете а, тези проекти, каква визия на какъв град предлагат и адекватни ами, ли са те според ами, вас лично това е, Ами това е въпросът, да също, че тока, има не? конкурс, аз категорично не съм съгласен с това, което архитект Диков казва, а, че ако сме разписали едно много точно задание, архитектите се превръщат в чертожници, защото една от причините да има толкова слабо участие в този конкурс, трябва да се каже, че това са 4 зони, в различните зони има между 7 и 14 участници. Нали, Има други примери на конкурси, случили се в а, България, с, а, в София, в а, други градове, където е имало по 100-200-300 предадени проекта. Нали, немислимо е за центъра на София, за... А, на, на, на държавата въобще, да, да се жорират по седем проекта в една зона. Това по никакъв начин не може да е представително и това води до всичките други проблеми, които обсъждаме, че а, е трудно да, се, да има безкомпромисен победител, че е трудно да бъдат сравнени проектите като критерии. Важно е да се каже, че това е международен конкурс, който няма международно участие в него. А, има едно, да, извинявайте, архитект Бала Макаров. Нали, това са въпроси, които а, поставят сериозно, а, сериозно съмнение върху това какъв ще бъде крайния резултат. Защото имаме примери в София, как са се случили определени зони, като Ларгото, Витушка, станции на метрото, как изглеждат. Те по никакъв начин а, не могат да бъдат определени в някаква архитектурна стилистика. Не може да се каже това от коя епоха. Ние в съвремето ли живеем или в... А, къде точно се поставяме във времето? А, вашето мнение в така представените проекти, които са спечелили на първо място, да се опитаме да бъдем по-конкретни. В каква епоха ще живеем? Ако, да кажем, се реализира... Проекта пред храм паметника Александър Невски. Това коя е, епоха? Мин, не знам. на Жолито да, е, е, е, е да да бъдат, а, да бъдат. да бъдат. да бъдат. да бъдат. да бъдат. да да бъдат. Какво ще от Илон... Какво остава от проекта, се чува въпрос, ако се махнат пилоните? Да, махнат да, да. Сега. Аз само, да, само да... да довърши архитект Христо Станкушев. А, това, че няма ясно конкретно задание, води и казуса, в който се поставят самите проектанти. А, да има препоръки, които Коренно променят техните проекти. Дали ще се махне тунела пред двореца, дали ще се върне пазара за зеленчуци в проекта на архитект Пантелев. И това поставя въпроса те, готови ли са да променят изцяло проектите си, за да. А, неща, които явно не са изяснени в заданието първоначално, готови ли са да го направят това нещо, проекта им в каква посока ще отиде, защото беше споменато на предишното обществено обсъждане, че това е конкурс за концепции. Всъщност една концепция не може да, да се пригажда към това дали има пазар или няма пазар. Това е прави коренно различно. Добре, това, това е, е критика към процедурата и към концепцията. И двете неща са важни. А, на мен пак ще кажа, че не ми се иска много да оставаме в това поле на процедурата, а наистина да говорим за визии, за какво, какво всъщност виждаме в тези... Каква София виждаме в тези проекти? Но а, тъй като аз самата не съм професионалист в това да споделям, моите усещания няма да, няма да е редно. Просто съм модератор и няма да го направя. Така че се надявам а, историкът Николай Попетров да каже каква София вижда в тези проекти. А, София на 30-те години, връща ли се този дух, да кажем, с проекта а, на... Площа пред двореца. Не знам, кажете да. ви, какво София виждате в тези четири класирани на първо място проекта? София на това време, в което живеем, където се говори, че ще има 50 милиона евро, с които те ще направят център на София. Ако няма 50 милиона евро, какво правим е тогава? Няма задание, няма общината не действа. В цялата архитектурна история на България никой не отпуска 50 милиона за да прави център на София. От 1906 година, знае колегите архитекти, аз съм архитект, съм историк, значи знаете колегите архитекти, че в 1906 година се правят конкурси за център на София. Някакви конкурси. Говорим на пощата Александър Невски, пощата Александър Първи, Министерски център, говоря това периода до 1943 година. Нали? След това безброй конкурси вече в централната част от Народна библиотека до банята Хали, където трябва да бъде правителственият център. Много проекти след 10 ноември също, идеи поне имаше като идеи. И всичко това се прави на парче, и се прави с някаква политическа цел. Не искам да обвинявам архитектите нито общината, защото нито те са виновни, нито това са от нас, кога говоря, за климата в страната, за климата в града, но това не е само тук, разбира се. Въпросът е да осмислиме нещата. Значи има политическа цел, имам политическа цел да се харесаме. На Ферденатия е да голям дворец, също военния клуб. Има политическа цел да се харесаме на авторитарния режим и да построим всичко около Александър Невски с големите министерски зали. Външно министерство, нова сграда на правителство, нова Народно събрание на Димо Сербезов проекта в неокласицизъм, стил, значи не е като архитект Диков, си спомни тежкото комунистическо минало. Тежкото авторитарно минало пък копира национал-социалистическата архитектура на Шпери Трост. Така че, значи, има и този момент. На кого, кой ни е поръчител и на кого се харесваме. А, така че има винаги някакъв политически елемент. А сега чувствате ли такъв? И не суб. чувствам хиляда, 2019 година как столица европейска на културата или нещо от Орок. Мисля, че на причините е това, въпреки че никой не говори за него. Защо сега изведнъж се хрум за това нещо? Защото Европейския съюз има някакви препоръки, те даже не са задължителни. Има ли задължителни първо да изхарчете 50 милиона евро за центъра на града. Не, не, говорим така. Аз не искам да опростявам нещата. Аз разбирам какво е на общината, когато говоря. Чета Това лесни култура, когато им пише всякакви небивалици, въпреки много хубави неща пише, но и всякакви небивалици по отношение на, на проектите. Нали, Ако много няма да се реши с центъра на СОФИ, няма да се реши, може би десетелията няма да се реши, защото всеки има собствена визия. Защото всеки се бърка в а, кошницата на професионалистите. Тук отделя е госпожата каза, че всеки... Нали, ясно е. Не е ясно. Значи архитектурата е сложна професия. Значи тя е професионална. Има своя професионален език, който не се разбира лесно. Целта е ясна. Целта е добре, целта е друго. Значи всеки може да си мисли yes. е Така че човек не бива да влиза в някои професионални полета. И тук на миналата дискусия, когато беше за на журналистите, да казва, че архитектите имат една вина. Те не обясняват на по-широката публика нещата както трябва. Значи няма го модератора. Няма го модератора, който да бъде между архитектурната колегия и по-широката публика. И тогава дебат изпада в едно древно тема. И ги да казва, защото тук ще има дравче, пък защото тук няма да има пейка, аз къде ще си гарирам колата, къде ще си стопам дрехите и това нещо го има. Разбирате, хората това нещо мислят. Дали ще е близко до пазара, защо трябва да го има пазар? Ами, извинявайте, защо трябва да го има този пазар, където продават гащи, спекуланти продават мета и тук там не домати. Извинявайте, може да го няма. В Париж няма такъв пазар, знаете как стават пазарите. Два пъти седмицата в големия затварят януари и ги правят там. Не са ходили, може би, някой душината да видят, че това става в Париж. Ходи ли са, разбира се, но не са гледали това. Ама защо пък въпросът дали. А е това нещо. Значи тези практики ги има. Това са световни практики. По 80 в 80-та година попаднах в Мюнхен и видях, че вътрешните пространства на административните сгради има шест гаражи. Обяснете на няколко суточната община, че вътрешните места могат да се придържат шест-дажни гаражи. не, на българина обезмерна. Не, не говоря на българина, говоря на общината. Значи на българината общината ще го възпита как да прави. Тук вече не има право това нещо. Добре, а, как изглежда този конкурс през погледа на а, Йошия Мазаки? А, архитект. Добре вече. Йоани, ако има... Аз, аз съм не говори български, но много лесно казвам. Кога е, това е четири зона, аз всяки ден, почти всяки ден разходим. Защото аз живея близо до битъшка. の高海ターボアスグレードドバイレゾーダットマレーニャマドゥニあと北海北朝鮮でさしと高みするアブソリュートノザメネ прави, няма идея. Идея няма. Без идея как вас может? Но може би казать автор, каза идея има, но това не каза идея. Просто елементарно, элементарно за не знам, това е дизайн или не знам. Как казать това нещо. Но. Просто след това е, аз много мислят за това е тема. И първо има два, два типа, като хората. Хората има два типа. И това е типа за развитие, това е думите различни мисляния, като, като мисляния има. Примерно, като това е почте, тук беше там решението, това е всичко е разбитие, тук искате като у, Шанхай или там, у, може би Шанхай или Добай, като искате хиради неба с а като неба с И, и, и това е искате, с това е мисъл, че Но аз мисля, за София това е съвсем друга ситуация, градска ситуация. Софията има много голямо ценности за история. И Софията има, в принцип, най място е. Това има праст като бремето. праст има. И все, все всичко като сред сред социализма. Всичко прави, това е. Не, даже кога е царско време, също прави. Е, като това е просто не Немислен не прави проект. То, тая място винаги има конфликт или проблем. И примерно това е... е около Дувалец това е проект, също е. Та, тая място също има като исторически контекст голямо контекст. примерно, там улицата, сега има кола, това е не бил, кога е царско греме. Та бил царско градина. И това е, кога е социализм, махнете и капат земята, и три метра и прави прощат, и сред това е мозоре. И сега е всичко, няма, Нищо не разбират, сега е стана паркинг. И нищо няма като решението. Просто има място, правим паркинг и така. <плъква> <плъква> <плъква> Това не идея. Това не идея, случайно. И като феномена е, там живот. И аз искам като арх... от архитекта като различна идея. Просто идея, идея искам, И, но идея съзрявам, от това е, не, няма като за мене, няма чувство, идея. Така, така мислям. А, а, ку... Добре, разбираемо е според мен. Разбир, разбираме да. какво, какво казвате. А, аз предлагам сега да чуем, да, да чуем какво мислите в аудиторията въпроси. А, мобат ми е да се представяте. да? И, ами и ние правим запис, така че по-добре е да сте. Значи, като редовен консуматор на Софийското така архитектурна и културна среда, всеки път, като видя нещо ново построено, изпитвам наистина болка. Все едно съм облекли в някакви много тесни Неудобни, но модерни дрехи. Гледам пазара Димитър Петков. Гледам какво се случва на женския пазар. Молбата ми, просто не правете повече такива неща. Дава някой много пари. Дава някой... Вижте. Значи, някой дава много пари. Нека да се вземат тези пари, но просто мисля, че в момента обществото не е в състояние да свърши в центъра на София каквото и да е. Каквото и да е. Което е да е красиво и трайно. Нищо не може да направим. Просто, значи, визуалната и звукова среда в София отврати не, а, вижте, значи, едно е отвратителна. остане. Вижте, да се подобрява, едно е да се подобрява, когато се маха а, грозното, пошлото, когато се ремонтира и се поддържа. Вижте, любен каравел в улицата, вижте настилката. Вижте плочките. Не е нужно да се строи повече преди да е завършено и да се поддържа това, което го има. Сега, в, погледнете, погледнете някакви в центъра, където трябва да има хора, там има входове за гаражи, има някакви зелени площи. Центъра. А зелени площи не са ли нещо? Вижте, зелени има си паркове. Значи центъра на града обикновено е някакъв площад. Той не е поляна. Нали, това са едни поляни с шадрава. Любимо средство за. Добър вечер, уважаеми съсъщни. За мен е чест и удоволствие да бъда тук. Казвам се Боян Веселинов, Кореняк софианец Израсна изцяло до тази 75 годишна скромна на улица Любен Каравянов. Сега първо искам да поздравя всички участници архитекти, които са дали своите проекти, които аз успях да ги прегледам, без да съм специалист. Но внимателно се постарах да ги видя. Трябва да кажа, че те са били натварени с една изключително, според моето скромно разбиране и виждане, тежка задача. По простата причина, че вече структурата на улиците, на всичко това е сложено много отдавна. Така че не се строи в случай някакъв си град на някакво си голо поле, където всичко може да го разположиш както си искаш. Всеки един проект щет нещата, както уважаемите архитекти, така и гражданите на този хубав град. София, са принудени да има и плюсове, да има и минуси. Просто е невъзможно, деца казва и Господ, да слезе да направи тук центъра нещо по-добро от това, което ни предлага уличната мрежа и всички тези онаседени неща. Въпреки това, както доколкото се запознах с тези планове, без да съм специалист. Останових, че подходено, е много внимателно, много така ем, детайлно в целият този район, което прави, пак да повторя чест на всички тези архитекти, участвали в тези признати проекти. Наред с това обаче, трябва да кажа, че има някои неща, които смущават. Примерно за трамвая. Имаш в един проект се казва да се направя от трамвай Сувалка от спирката на няколко Юданка Чанкова, Юданка Николова, сега журналист, до е, Съдебната палата. Еми, сега трамвай Сувалка, всеки знае, който се движи днеска, като се мине, особено в пиковите часове, даже тези трамваи които минават, просто не, не стигат. Тоест, като че ли не достатъчно добре, според мен е помислено за така начин Пътнику поток, който се движи особено по графин натъв. Застанете в тези часове, ако някой не е застанал и да види след колко време ще може да пресече от единия край на Лой Горгиев до другия край на Лой в т.е. страна до другата страна. Тук ми се струва, че не е помислено и в тая насока, и поне аз не видях, ако съм пропуснал, все пак на моята, да се сте е петна вече, за подлезите. Никъде не видях някакъв проект за подлезите. Ами помислете си само за подлеза при Орлов мост. Значи имаш един път подлез, за да от... ако си от тази страна, за да отидеш в Борисовата градина, трябва да миниш подлеза, излизаш отгоре, преминаваш през моста, пак влезаш под а... следващия подлез. И не могат да бъдат, защо двата подлеза не бяха свързани над Первоска река? Защо? Същото положение е горе-долу при, при метростанцията Левски. Когато споменах, задръстването е огромно в пиковите часове. Днеска също имах възможност по 12,5 някъде да мина по някаква си работа. И то просто не може да се пресиче. Също не ми стана ясно, защо архитектите не са дали идеята някакси метростанцията Левски да се продължи до другия, до тази страна, така да се каже, Най-Волик Георгиев и да се обличи отгоре пътнику потока, да минава отдолу, не да се чака по-не знам колко си време на този сложен е, кръстопът, въпреки е, светофарите. И е, в, в тази, от тази гледна точка бих предложил и този мост, така наречен мост на дружбата, тук да се решили, ако е възможно, много повече. Така. Е, другото е езър, предложен езера на площ пред църквата Свети Седмот Ама извинете, като знам какъв е Българина, ще има хубаво едно езеро, отначало ще бъде много прекрасно, след това, това се замърси, ще почват да плуват разни пластмасови бутилки и какви не работят, защото типично е за нас, за съжаление, за голяма част от нас, българите, създадеме нещо хубаво, след това никой постепенно ни го поддържа, справка, борисовата градина и коли има, знаете, има сутии, въпреки че има толкова заведения, които уж плащат там разни найеми, нещо не, не виждам много да се изчисти. Така. И, и също да се примахнат, след като ще бъде муша Европейска столица, всички тези Сергии, по и Гнатев, както и да се освободи площад Славейков, не че нещо против антикварите или да кажем против тези, които продават на сергиите, ма да ми се намери друго място. Извинявайте такова да нещо който е по чужбините, ако някъде е видял, да дойде да ми се похвали. Или паркинга пред а, а, св. Александър Невски. Е, как може на такъв площад да се привърне в паркинг? Колкото е хубаво да се плаща, добре, окей, но да ми покажат някъде, аз има възможност да пътувам по госта столица, но такова нещо не съм видял. Благодаря за краткото изложение. Благодаря ви. А, това, което, това, което питате, а мен ме навежда на, на един такъв сериозен въпрос, пак връщане към началото за жалост. Значи, а, има, има проблемни зони даже в центъра. Смятате ли, че с това задание решавате тези проблемни зони, ето включително този пример с, с подлезите на Орлов мост. Винаги ще изкача този, този въпрос. Винаги някой ще кажа, защо не го, не, защо не, не насочихте тези пари, тези средства за решение на ето този казус, който е казус пред пешеходците. Нали? В едно градоустройство винаги се гледа кое е най-проблемно, и се действа там, освен ако няма друга, да кажем, поръчка. Европейски град на културата трябва да има големи улици, в които да кажем да се експонира изкуство. Нали? Да е ясно да е да е защо. Архитект Диков. В самите изисквания на програмата Градска среда много ясно е казано за какво могат да се използват средства. Включително инфраструктурата, вода, канал, кабели, не могат да се оправят с средства по програмата Градска среда, тъй като те са ангажимент на Общината. И с приемането на плана Общината се е ангажирава, че по тези а, пространства, където се предвижда реконструкцията им, с общински средства, ако има нужда, ще се ремонтира инфраструктурата. Що се отнася до подлеза на а, а, Орлов мост? Аз не знам защо, а, като че ли има някакво мнение, че къде са само малумници, които не си дават сметка за това, кое трябва да се направи и кое не трябва да се направи. Двата подлеза, които са направени, са направени преди Близо 40 години заедно с Болевар Цариградско шосе. И те не се свързват помежду си, просто защото между тях минава Перловската река. А сега проекта за трети метродиаметр предвижда метростанцията да бъде точно на кръстовището на Цариградско шосе и Болевар Тевое Георгиев. И по изискване на общината, проектантите предвидиха. Специално преминаване от метростанцията към подлезата, тъй като метростанцията е на юг от Перлуската река, преминаване под Перлуската река, свързване с подлеза на, а, пред Борисовата градина, свързване с подлеза към Сан Стефано. Така че с реализацията на метростанцията от трети метро диаметър на практика ще се свържат и двата подлеза с преминаване към метростанцията. Отделно от това, в самия, самото преминаване, тъй като то вече става на близо 16 метра дълбочина, ще има съответните асансьорни уредби, ескалатори и така нататък. Това нещо се мисли и се реализира в рамките на възможното, в рамките на възможните средства, които има, в рамките на възможните програми, които се правят за реализацията на тези обекти. Нищо. Тук обвинението аз многократно слушах, че се работило на парче, че не е, е, няма се представа за цялостната визия и за общата визия. Не е така. Напротив, ние от доста години работиме много упорито по изготвяне на цялостни планове, които дадат една рамка, която дори да се работи по поетапно, защото Парите, които трябва да се реализират, тези обекти са огромни и те не могат да се изсипат в един момент. Отделно от това, че изсипайки се в един момент блокират града, ето виждате сега в момента, имаме три обекта, които се реализират и града тук едва дойдохме до а, тук, защото Дондуков се е задръстил страховито, понеже сме затворили движението покрай ремонта на Лъвмост. мост. Движението при телевизионната кула се е затапено страховито заради съоръжението на семинарията. Така че и от тази гледна точка ние се правим сметката да може да стане постепенно и възможно най-безболезнено, защото всеки ремонт в градската среда, всяко пипане на конфликтна точка, на а, така точка, която е натоварена и с пешеходци, и с автомобили създава проблеми в града. Добре, а, още чувствайте се свободно, питайте, коментирайте. Ирина, извинявай, може ли само понеже останаха да. неотговорени въпроси само с две думи, а на първия участник от публиката, което каза аз мисля, че това, че имаме несъвършенна процедура в момента не би трябвало да ни отказва от това да се опитваме да постигаме добри резултати. И, и, и, и трябва всички заедно да се борим, за да можем да... да за да можем да, да постигнем такива резултати. А конкретно за въпроса за трамвая, това е конкретния въпрос, който дава отговор на въпроса каква е процедурата. Нали, архитектът, който а, е предложил това нещо, който е спечелили в зона 2, а, той, е, а, той, той е фантазирал една ситуация, която ще се случи, която е възможна да се случи, възможна и да не се случи, защото тя не стъпва на на конкретни решения на транспортен план на София. Дали това е възможно там да се случи, дали не е възможно и съответно се дава е, препоръки от журито в последствия, а не е предварително в заданията. Само една бележка към медиацията. Към медиацията на бележка. Понеже тук виждам колеги и проектанти, ние дискутираме, обаче от тези, които сме тук, е, голяма част е, си мисля, че бих искал да чуят какво предлагат специалистите, за да може да се дебатира. И, Може. Или ако няма, така, ако няма такъв формат, а, просто тогава изпараме в ситуацията, в която сиди ми не ви сиди, ама не знам защо. Или това искам така, ама другото как би се получило. И изобщо от а... тази на точка е проблематично. малко. Само да кажа, че а, хората, които са работили по конкретните проекти, а, също ще имат думата, просто да а? дадат знак. А, и ще получат. Те да кажат, а има ами... въпроси. А, а, а не ли? Да чуем как хората възприемат а, резултатите, какво виждат, каква София виждат в тези резултати. Ако те имат въпроси към авторите на концепцията, тогава по-логично ще дойде тяхното и, участие. И да да. Искам да попитам дали а, сте запознати с препоръките, които са включени към протоколите, защото голяма част от а, м, елементите, които бяха дискутирани, те са препоръки за да бъдат отстранени. Примерно трамвая с Овалка или пък осигуряване задължително на безконфликтен преход между Борисова и Княжеска градина. Това е изискване. Тези неща дали са видяни, дали, дали сме запознати, защото... Не, не сме. Тогава може Смисло... би зони да, да говорим, за да кажем какво ами, да. е предложението и какво журито е прияло и какво не приема и го задава като техническа... към е, изискванията за техническо задание. Защото иначе се връщаме пак от начало в целия разговор. А само да, само да кажа, че голямата разлика между тоталитаризма и сега, че ние можем да говорим и да обсъждаме дълго... тогава можете да общите? сигурно... Може да ме връзка не, не с А, добре. Сега, момент. А, така, какви са препоръките ви? Може би също ще може да се изясни, когато хората питат конкретно. След това вие може да кажете, ето, ние тук препоръчваме, както стана преди малко. А, препоръчвате да няма еди какво си или да има еди какво си. Мисля, че това е по-лесният начин, отколкото сега вие да излезете и да изчитате препоръките. Не знам. Предполагам. А сега, имаше въпрос от там и след това ще дам горе. Мартин мико ще казвам и днес броихме дървета с госпожа Лорита Радева в Борисовата градина, Запознатите сигурно знаят защо. В момента гражданството на София в активната му част е в окупационна война с столична община и дирекцията, която господин Диков управлява. Това е много жалко, защото резултатите ги виждаме в момента от резултатите на този конкурс. Не е ясно сега това идея ли е, това картинка ли е, или това ще бъде реализация. Не е ясно как се извиват ръцете на е, участниците, на състезателите. А, и което показва, че на системно ниво нещо е много сгрешено. Ако на системно ниво е нещо много сгрешено, тогава дъл... дебатите трябва да са много по-дълбочинни, за да се стигне до това какво е визия, какво е устойчиво развитие и какво може да се пипа, какво не може да се пипа в един град, който е Радиално концентричен, твърде гъста е историческата част, тя е наслогена с много слоева история. А, освен това, като екология ние издишаме. Град София издиша от всякъде. Освен, че издиша, окупационната война е стигнала до там, че а, когато казваме имате комуникационна стратегия за някакъв проект и освоявате Европари и не я спазвате, ни се казва, ама вие какво искате сега да, да ни спрат парите ли? Аз не искам да бъдат спрени европарите, аз искам да бъдат изразходвани по най-ефективния начин. А не да купувате скъп клинкер от Германия за витушка, а резултатът да е нулев. В такъв смисъл, ако този конкурс се провали, аз много ще се радвам. Трябваше го кажа. А, в момента върви също, също един конкурс, който аз не мога да му изговоря а, заглавието. Не, не, това беше майтап. Нека ги освоиме. Нека ги освоиме. Значи, в момента има един друг конкурс, в който писахме и становище. Става дума за Борисовата градина. Борисовата градина е а, нещо уникално. Ние разполагаме само богатство, наследено от нашите беди. А Борисовата градина в момента а, нечистопътни пръщета пипат там на всяк робот. А, първото нещо трябва да си изясни... А, статута на тази градина, ще го пазиме ли? Знаем е ли каква е, е мисията на един парк градски, който е толкова голям? И оттам нататък, след като тя ще бъде раздробявана, да се каже, че това е идеята за бъдещето на София, за да си свикваме. А, в момента, в който на този конкурс, нали тука има за Перуската река, е, казано е, едно от условията, тук чух в заданието, е да не се покрива, Следващия момент, един от проектите беше покрит отгоре с наху. Препоръките на Жори и това на Сега, за какво го казвам? Значи, нещо има системно, което ние трябва да изправиме в начина на работа. И, и, и то зависи от всички нас. Аз не ви обвинявам вас. Аз също не съм бил достатъчно активен, за да разбера, че в общия устройствен план на София е залегнал този кобив на гърба на Тукуда. Пропуснал съм го, проспал съм го. И грешката не може да бъде оправена, защото като едни силоваци, столична община, продължават да го прокарват. А, сега, когато се разглежа Борисовата, има конкурс. При това има конкурс за, нали, по този проект за ИПА, ИПА ВГР. Ип, ип, ип. Така. А, Значи Тези две неща трябваше да бъдат свързани. Трябваше да се помисли как ще бъдат свързани конкурса за идеята за ПУП или за концепцията. За сега ПУП на Борисовна. Е на... Ами според мене сега трябва да има едно много по-широко обсъждане. Да си кажеме правиците, кривиците. И това чудо там с фонтана. ако сериозно мислите да го реализирате, аз емигрирам за пореден път. Благодаря. Това дали ще бъде реализиран само, ако ми позволите, Ерина, да кажа, зависи наистина от тези обсъждани препоръките, които давате. Така че това е големия смисъл на разговора за София. А, Димитър Паскалев се казва, архитект. А, аз лично дадох тук, защото разбрах, че говорим за визията за София и въпросът е казуса и темата на обсъждането, дали това е визията на София. А, архитект Диков твърди, че ние много сме работили заедно за визията на София, за идеите, за а, общата ни концепция, как ще изглежда този град. Аз лично също много дълбоко се интересувам. От много години по въпрос твърди, че това не е направено. Това, първата стъпка по този въпрос се направи с този конкурс. Тук наистина се предизвикаха колегите, защото няма нищо в заданието. Заданието не казва решете как точно да премине ето тази улица по този начин или решете един или друг проблем. Заданието казва дайте идеи. Това ми казва заданието и а, този конкурс се превърна в пазар на идеи. Тържище. Ние ви предлагаме си на свал, вие ни предлагате златни плочки. Това е този конкурс... А, това изобщо не означава, че той е безмислен, той е прекрасен, защото се видяха възможности. Но този конкурс не трябва да е края, той трябва да е началото, трябва да има още много такива конкурси. Когато не се получава, ето това нещо, ако мине на едно допитване до гражданите на София, с, както го правят в Женева, с общо градско допитване, няма да мине след което ще се направи друг конкурс, пак ще има такъв а, а, публичен дебат или град общоградски и по този начин се селектира нещо, което може да мине, може да се случи. А, а, едно идея, друго е концепция, трето е конкретен проект. Ние виждаме някакви конкретни неща, които за наш ужас нали, могат да се построят. А, затова не стана ясно на никого, нито на участниците, аз съм участник, нито на журито, ние за концепции ли говорим, за идеи ли говорим, или за конкретни неща, които ще се построят. Добре, да, да, да, ще Добре, Отговора на журито и трите. Браво. И ще ви кажа защо. Добре. Защото а, имаш във ВНС едно такова понятие, е еклектика. Верно, времето кратко, макар и е по закон, но картинки от всякъде по свете просто лепене без идея за съпочиненост от общото към частното. Разбирайте общото, когато става въпрос за горостройствена среда. Частното разбирайте детайла вече, фрагмента, където наистина да може да се защити тази среда с историцизма си, с възможността все пак да отговаря на нескъщния ден и да има партия към бъдещето. Естествено, че тук може да стряска, да речем, ето минаване пред двореца. Но трябва да ви кажа, че а, имахме също много такъв дебат. Доколко, как, дали е драстично, дали има идеи или няма идеи. Тук аз съм бил в Токио, имаше конгрес, където няма нито един наторнец отгоре. Всичко е под земята. Така, въпросът е, въпросът е, че, а, може би... Не, не. А, въпросът, е, въпросът е, че при нас това е един нерешен въпрос с подземния урбанизъм. Но понеже този конкурс е за това хоре на плътността, наобщо казано, а ангажимета на... И мен ми е много приятно, да ви кажа, че тук е много млади хора. Когато се зриви двореца, мазолея, това да се взриви е мазолея, да, двореца на комунизма, да, двореца на комунизма, когато се зриви, всъщност от детонацията се наруши водния баланс и основите. Паветата се нагънаха, те практически няма къде да се оправят даже долу до, до Тундуков. Какво е решението? Единственото решение е това, което се направи между Президентството и Министерски съвет. Плоча и отгоре да си изравнат. Както се прави между другото по света по принцип. Но има ли плоча, това е една възможност. Канализацията отдолу, не знам до колко е задание и там вече инфраструктурата, до колко е, отделните екипи са запознали, всъщност се прави на 16, 19 година. И то, и тя, всъщност, не е уразмерена за всичко, което е направено след това. Ами, при, един, а, при едно а, нарушаване на геометрията на канализацията, какво става? Случията и с канализацията по Раковска. Ще направим един изкуп примерно 5-6 метра дълбочина, но ами той пробава, е решен отгоре възможността за пространството. Искам да кажа, че има и други технически условия, които биха могли по някакъв начин да нададат вашия колектив, например, даде доста идеи за подземни пространства при Съдъл Василевски. Въпросът е, че а, отвореното задание, естествено, че дава голяма възможност за отвореност на решенията. Естествено е, че се къса и връзката в, още в обучението. В Градостройството да не говорим за следващите фази. Естествено е. Но така или иначе, така или иначе а, ако този конкурс не се случи, това ще бъде... Uh, Най-малкото повод на те, които не желаят е да има конкурси, да, да, се, да, да кажат да тук са архитектите, нали? не могат да се разберат помежду си, uh, карат се. Uh, дали, даже имаше uh, един, беше се изказал, Ми дайте ги тези, които се забавят, така че проекта, да не се случи проекта, да ги вират всички софянци, Те те да си поемат отговорността и какво като да поемат отговорност, ако не се случат нещата. Аз, например, мисля, че нещата трябва да се случат. На мен ми е неприятно да газа по тези криви паважи, почки и кал и марсотира. И всъщност не е въпросът в това. Въпросът е да дадем пример. Как трябва да се върви? Първо се прави конкурс, после проект и след това строително да се надягва за цена и срок. А качето не подлежи на коментар. Това е нещо, което е, винаги брашютът организации се поискалярят. сега, там имаше, имаше заявка за коментари и въпроси. Моля ви е микрофонът покажа? е микрофонът, микрофонът. Не стикаме до вас, къде е микрофонът. Аз се казвам Лилия Костова и от някъде, може би, 5 години живея на граф Игнатиев. Мамка смета да живея на място, където наистина историческия център на София скоро време няма да бъде закачан. Освен това е зарубред църквата Смети Ти сме начисленици, което последно остава ли? Не, последно не В първото класирано място няма да Добре, аз всъщност имам един въпрос към, госп... към господин Бакалов. И той е... А, може ли накратко да ни обясните оценката на журито и защо са избрани точно от тези проекти? С най-голяма удоволствие. Чува си а, Да. Чудесно. И другото нещо, което искам да кажа е, че това с освояването на пари мен лично малко ме притеснява като дума. Не, че... Ами Можеше така... без пари да стане най-добре? Не, не става дума за това Сумки. дали ще трябват пари или няма да трябват. А по-скоро за това, че ги освояваме. Разбирате. Разбирам, че може би говорите за последващия е контрол за парите. Ти се ще може. ще можете, да е и самие да си ги заплати. Без пари няма как да стане, то е ясно. А, а може да си говориме утре, ако пък всъщност не се, се тръгне в тази посока, да се случват нещата. Как се стигна до оценката, две думи само. Всеки един от тези 15 жовроли, всъщност, след като имаше предвидително обсъждане в на архитектите, след което журито е, всъщност в състава си се запозна с докладването на отделните специалисти и, е, за, и в е, така... В... Работите, които си поставихме за зоните, защото <съпросът> това, за зоните беше преди да започнем да журираме... <съпросът> Точно така. <съпросът> не, не, не, значи това е, всеки си нанесе... Не, не, не казвам ви как е. Тя е чиста математика, резонативната величина. <съпросът> защото всъщност всеки си нанася, след като вече се е запознал, след като се обсъждаха имаше а, сблъсъци на идеи и, и така, а, въпроси Само да помогна малко. Днес не ми е интересува а, а, чисто процедурно как взимате решение. А какво, ако може с една дума да, да ни кажете, да опитаме така, какво най-много ви хареса в а, а, този проект? Какъв, а, какъв казус предграда решава този проект? А, значи, аз ще помоля да не казвате функционалността, аз мога да ви кажа да. само за моето мнение в този смисъл, защото аз съм един от тия 15. Всеки един си е дал оценката. И това е, е най-обективното и това е най-справедливото. Чакайте малко, да не осложняваме. Значи, дайте ни, дайте ни един пример. Ако, ако, ако тук има хора, които не виждат, Напротив, всички виждат. ако някой гледат, трябва да получи обяснение, с думи, какво всъщност решават всеки един от класираните на първо място проекти. А, но без думичката функционалност на един човек, който не вижда, няма да говори нищо. О, опишете ли? Ами да ви кажа тогава, ако искате, да. моето мнение да. въпреки, че проектанта най-добре ще го каже, как той го вижда. Но, и Ама да... вие, го, вие го класирате на първо място. Не, не, искам да кажа това, което той е изразил. Да. Но, например, а, за едно такова решение, кое е... Е, доброто от гледна точка на професионална гледна точка. Първо има. А какво по... точно? Аз искам ние, mm -hmm. специалисти, да обясните на нас, обикновените граждани на София. с прости думи, така, че ние да го разберем. Защо един проект е предпочитан пред останалите 4 или 5 там колкото? Е няма, няма, няма такова нещо. Всеки си на, нарасне неговите оценки от тези 15. А, ще ви го обяснят, извинявайте, Лилия, какво, а те ще значи, ви го обяснят с това. Обитваме се да... Добре, кажете, кажете... За, обясних ви с прости думи. Това са 15 жирори, всеки си разнася на оценките, след което се събират оценките, си на 15 и се получава класирането. Добре, какво решава... да Какво решава... Връщам ви на въпроса. Представете си всички си затворете очите. Не ги знаем тези проекти. А Какво решава проекта за зона а, 3 Пример, този на първо място? Да. Да. Какво Например, се случва там? Да? Нека да. кажем, това един елемент от... Един елемент много неща, да. Да, да кажете. Сега, на, например, а, от тук по-вързите по присъстващи, помна, че русски беше пешеходна зона, царя беше пешеходна зона. Първо. Второ, второ а, паркинга, трафика, замърсяването, екологията, всичко това влияе върху нелиципиятност на именно това пространство. Какво е интересът на този проект. Не коментирам нащо се класира, защото ви казвам как се класират претите. На, на, no. Напротив, не е случайно. Напротив, не е случайно, а обективно, отдалено обективно, на 15, не поцелявайте всеки един от жироните. Моля ви се. Чакайте. Чакайте. Чакайте. Чакайте. чакайте, чакайте, чакайте. Момент, момент. А, Айде по съществените неща. Добре, така. знае, че казвате, решава спорото се спорото. това, че а, а, няма коли там. Море? Няма коли, така ли? Става пешеходна зона, както е бил руският. В това решение се предлага, на място на мавзолея отзад, да има подземен паркинг гараж. Предлага се трафика да минава отдолу и да се, да се свърже градината затвореца. двореца с градската градина, както е било едно време. Кой ще е щастлив от това? Кой вид човек? Пешеходеца? Пешеходец, този, който ще си паркира кола? Да, на е пешеходеца. Да, винаги прединството е на пешеходеца. Това е принцип въпрос. Автомобилите, има си начин как да се организират. Е, чо, чакайте, а, чакайте. Аз искам... Йош, да, не, не участвал. А... Това е, е виказа, там като екологическо и транспортно, так на татка, хубаво решение. Но как реши хубаво решение? Няма ма число. Число не Какво число? Да, само има картини, как може екологически хубаво. А, CO, анализы? CO2, кога има, и кога има, като има, кога кислород. И това е число, то найважно. 過去アナリスプラ。庭もにと。クエストオブティブの、オブティブのミスレツ。オブティブのミスレツをオットカーティニかとイメージあ、とばえ。 Добре, е, сигурно има записки, но въпросът, който поставя Йоши е съществен. Всъщност ние какво виждаме? Виждаме бетона или виждаме тревата, или виждаме пешеходеца, който е отгоре, или многото коли, които са стигнали дотам? Примерно транспорта, колко ден, колко час, колко има там колите. И това е решение. Нищо няма, няма там. Вие сте сега архитектът, който е направил този проект, нали така? Въпрямо <кължение> Владимир Никола се казва. Значи аз бих поставил а, въпроса последния начин. За момент спрете с тази истерия за тунел. Кажете ми, искате ли да има автомобили, които да ги виждате отгоре? Искате ли да има паркинг? Не. Nee. Не, нали? Еми, ясно се досол, да. Сега, т.е. На времето 98-а година а, имаше един конкурс Но за мазолея. Може ли... Администрация? 98-99 година, преди да се взриви мавзолея, имаше един конкурс а, дали беше проформа или не за съдбата на мавзолея. М -м, отдавна всичко е приключено, но още от тогава една част от колегията архитекти предложи да се запази мавзолея, да остане като нека съобразен паметник естествено с други функции, а друга част предложи той да бъде демонтиран, да бъде взривен всъщност. Не смятаме, че, така говоря вече от името на екипа, не смятаме, че да се взриви нещо е най-доброто и мисля, че това време вече мина. Но при положение, че Мамзолея го няма и никога няма и да го има, въпреки, че, беше, да, въпреки, че автора на манзоле е един от най-големите български архитекти, но това, да кажем, широката публика ни е интересува. Тя намираше една символика вътре, която естествено, вече никой ни я търси. Сега, при положение, че няма мавзолей, в момента има един парк. Тоест, площад 9 септември за по-възрастните тук, повечето са по млади но за тези, които са поколението на, на архитет Ников и моя Милос, това се казваше площад 9 септември и той беше създаден със смъртта на Георги Димитров. Никой не е имал намерение там да прави площад. Със смъртта на Димитров всъщност се взима решение за една седмица се проектира, строи се за две а, и се прави оширение на, на Боливар Труски. А, знаете, знаете как беше с манифестациите? Минаха тези години. В момента аз ви поставям въпроса. А, има в момента един паркинг. Няма мъзолей. Айде, кажете ми, не е ли по-добре да няма паркинг, да няма коли и да няма и шум? Ами, минете, всеки ден а, от известно време минавам. Ами, ветрата, верно, че са жълти и са хубави, но, но това е един звуков фон, който е не за всеки е поносим. Тоест, а, нека да довърша. А, не става въпрос за тунела. Еми, естествено, че е пешеходна зона. В момента... Вижте, вижте дами и господа, в момента тече обжалване. Като във всяка демокрация трябва да изчакаме обжалването. Тоест, неофициално ние си работим. Говоря за екипа, който всъщност, евентуално, ако не се провали, ако не се провали тези конкурси, евентуално на базата на, на, на, на задания конкретно ще продължи. Тоест, за тези, които няма да иммигрират, тъй като господина явно ще иммигрира, поставям въпроса поставям и ми го поставям съвсем директно от 100 софияница съм обведен, че поне 70 ще кажат да искаме да има автомобили там 30-те ще бъдат тия които живеят в Люлини които много удобно е да минат по Левър Цар Освободител второ този паркинг, който е там е той за 80-90 долу горе автомобил ами винаги е пълно какво красиво вие виждате в този парк? Ма никой не е Тоест, тоест. Ами, вижте, вижте, в случая не искам да, да не искам да показвам и това, което правим в момента, тъй като течат а, оспорвания. Добре, архитект момента... ясни са аргументите ви според вас. А, според мен са ясни аргументите вашите. Така че, нека да чуем още реакции. А, Марина Едрева иска Цъм уточнение е. по на Коментарите за бульвар Труски и за градската градина. Ако някой от вас не знае, бульвар Труски в това си Трасе е предиден с Плана Мусман. Когато е прият Плана Мусман 1938 38 година, са питали царя, тъй като тогава това е било някъде до към продължението на Ксаков е било южната част, истинската градина към царския дворец. И легендата да говори, че са питали царя, той няма ли да успорва това решение на плана Мусман с прокарването директно пред сградата на двореца на булевар Труски. Той тогава твърди, че би казал, щом града го изисква, кой съм аз, за да обжалвам. Шия булевар Труски обаче е реализиран, изкопано е около 3 метра дълбочина пред двореца, веднага след 9 септември, във връзка с изграждането на така нареченото Ларко и комплекса Партиен дом, хотел Балкан и ЦУМ. В последствие 49-та година, когато умира Георгий Димитров, вече, както каза и архитект Николо, се прикача, разширява се това трасе на Болевард Руски и се прикача, става площада на, на така наречен 9 септември, който е заедно с Мазолея. В допълнение на това, понеже тук Господин историка каза колко понякога политически са намесите градостройствените в тъканта на града. 51- 1951 година има един голям международен конкурс, който е бил конкурс за изграждане на Дом на съветите, като мястото на този Дом на съветите, който много повтаря висотните сгради в Москва, с шпила, който го имаме на партийния дом, е бил на мястото на Царския дворец. За щастие, то е дом на съветите, не се случва, но целта му е била не толкова да се изгради дом на съветите, колкото да се събори Царския дворец. По същия начин, по който има в архива на направление архитектура и градостройство, градостройственото решение е на площад Света Неделя, в който площад Света Неделя е решен като едно триклонно кръс... кръстовище и осовата точка на това триклонно кръстовище, на което пише площад Ленин се намира точно в купола на Църквата Света Ределя. Това е било градостростиния план от 1951 година. Добре, Но... Аз искам да върна разговора към това защо сме тук и какво можем да направим. Защото а, ясно ми е и на мен, че има много възражения, има много препоръки по отношение на процедурата и това какво се е случило до момента. И не става въпрос за освояване на пари, става въпрос за възможности за нашия град. И това, което мисля, че е без... абсолютно безпределно ясно на всеки един от нас, че този разговор се състои, за да можем да намерим добрите решения. Престои техническо задание, изработване на техническо задание. То е на база на препоръките на журито и на препоръките, които следват от тези обществени дискусии. Искрено ви моля да го направите това, защото в рамките на една седмица лично аз ще очаквам писмените ви препоръки към съответните зони. Престои след това разглеждане в Столичен общински сават. Дали предложените по този начин и дайни проекти ще бъдат прияти от Общинския съвет, за да бъде факт този конкурс по начина по който ни се иска на всички, това мога да носи като отговорност като представител на Общинския съвет. Ще ви кажа лично за мен, когато правих избора между проектните предложения, Една от големите бележки, един от големите разговори за тази зона беше да се запазят жълтите павета, да се разшири княжеска Pardon, да се раз... разшири градската градина до рамките на настоящия паркинг и това пространство, както имаше предложение в един от проектите, да се успокои с движение, защото по този начин ще може в последствие по-малко коли да прилизат в централна градска част и да има повече място за пешеходците. Разбира се, всеки член на жюрито има своите предпочитания и своите решения. Но пак казвам, тези дискусии са много важни, има смисъл от тях, защото. Това е нещо, което лично носи като отговорност да бъде разгледано от моите колеги в общинския съвет. Аз само една <към> реплика към госпожа Едрева. Ако наистина е ценно това за общината, за възложителя, mm -hmm. за кмета, би било хубаво да се ангажира с приемане на всички тези въпроси mm -hmm. и поименно отговор на всеки един въпрос, защо нещо влиза в а, техническото задание, защо не влиза, на базата на какво се случва това нещо, за да започне наистина диалог, защото в момента седим, от другата страна се задават въпроси и ние разказваме някакви исторически разкази и, и, и в общи линии ни си говорим. И това, което към архитект Николов, което той каза, че а, може би 70% от хората ще искат, а може би 30% няма да искат, а, мисля, че за да похарчим 50 милиона може наистина да се проведе едно социологическо проучване и да знаем, а не да гадаем на базата на дали мислиме, че са 70 или 30 или 60 на 40. А, само да кажа, а, има микрофон отзад, който много много дълго чака да бъде употребен. Да, здравейте. Въпрос за екологията вече беше застегнат. Сега нека застегнем и въпроса за историята. Казвам се Филип Николов и съм студент в Софийския университет по история. А, очевидно е, че София ще се опита да изкара нов облик за 2019 година, когато ще бъде столица на културата. Аз съм сигурен, че ще бъде така. Но това е, това е друга тема. Идеята ми е къде е културата в всичките тия проекти. Въпросът, в дебата, който водим сега, и желание... а, Въпросът... Въп... Моля ви, моля ви, слушайте ме. Въпросът ми е такъв. Сигурно, София е единствената столица в Европа, която няма паметник на един свой владетел. Която няма... Няма нищо свързано. Тоест, вие искате в архитектурните конкурси да има паметник на владетел. Да, например, тази година се празнува 1150 години от покръсната на българите. 1000 години от битката на Самуил. 1014. Нека не ги забравим тия неща. Човека ви го каза. Заложете на историята. Добре, един глас за паметници в проектите. А, други. Имаше отзад. А, първо ще говорят хората, които не са говорили до този момент. След това ще връщаме топката само. Заповядайте. Здравейте, казвам се Кристиан Дянков и съм студент по урбанистика в техническия университет Милано. От 6 месеца съм тук и... С... Сравнително отскоро съм в... Введен в процедурите изобщо, как се провеждат тия неща тук. До голяма степен съм в културен шок, защото... Защото а, тук виждам една голяма тълпа от хора на възраст, които определено вярват, че това, което правят, е да си вършат работата и да служат на хората и на града. А, темите, които засегнахте, екологията. Как измервате някои от тия неща без статистики, както казва архитекти Оши. Как э, взимате решение за историята, без да имате достатъчно добри, добри решения, тя как да бъде запазена, э, всъщност продължавате една лоша практика, която е наследена от, э, от социализма. Как э, решавате, че едно нещо всъщност ще се харесва от 70 на 100 от хората, което е дори някакъв страхотно минимален проблем. А, както давахте пример за, за мястото пред двореца. Защо мислите, че на 77 от хората им пука дали ще има шум от плавета там, а не, например, а, някоя много по-важна тема? Например, изобщо градската политика и вие как а, работите за това всъщност града да бъде на хората, на пешеходците и как те да бъдат уважавани от автомобилистите? като вие също работите в точно обратната сфера и очевидно не си разбирате работата. Извинявам се. Допълнително, може да Аз мисляте, но като сега е бил дебат, с повече като функционално решение и така нататък. Но аз съм архитект. Най-интересува защо това е кръг. クルクでさ。トバエ、トバエ、ニャマ西とザフォルマ、ザツビャト、ザフシツコプラストランソバ、トバエかとリバトニシュトニャマ。ニシュトニャマ。で、ザメネ今かとクルク、トバエ、オトメネかとスタナ、かとううかとかとマゴ。 Дизайн, не? Но честно каза. Защо, защо не кръг? А може би. Защо кръг? Но като то да. като ги Както ми не ще всяка форма има някакво значение. наистина. Защо, защо има фантана? Защо има. Това, е, това е просто. Добре, може е, и наистина, тук е много ясна картинката, дали става дума за а, реставрация, аз пак питам, дали това е някакъв опит да се върнем към някакъв образ на а, пространството пред двореца от 30-те години, а, историкът казва не му прилича, не е това. Не, мога ли това да се дърменся. Просто е да. невъзможно това нещо. Има един дебат на Чавдар Мотав, мисля с негови колеги архитекти, мисля, че беше 30 или 30 то разписани архитект, където се говори, че с Тофия няма пощад, я няма пощадна система. И се развиват някакви проекти, нали, съвсем логично, естествено и така нататък. И това е дадеността. И иска хората да направят помоща. Значи не бива да се вторачваме в това нещо, дали ще бъде кръг, дали. Значи би трябвало да има някаква обосновка, като е за широк кръг. Значи друг е въпроса. Другият въпрос е, че в общината няма доверие. Значи хората нямат доверие в общината. И до в общината трябва да го спечели. Не, не казвам, че във вас няма. Не качвам, че който гледа много страшно в момента, че в него няма доверие. Доверие няма по принцип в общината. Доверието го няма и той е ясно защо го няма. Бившата община се събори и се построи този хотел, който знаете кой стопанис и какво стопа нис и така нататък. И всичко се прави на парче, и поне до сега се е правило на парче, и как известно хората да поверт на общината, че тя иска да направи нещо. Ма нека да не говорим за това. Било ето тук и е свършено вече. Нека да мислиме какво става в бъдеще. Значи да дадем шанс на тези проекти. Да дадем шанс на тези проекти. Тук даже не мисля, че историческата рамка толкова, значи вижте, няма да има София на китните къщички. Аз съм се родил в София и Баба Мистера Одио Асофев. Ела ло... в ло... 1894-та ло... гулина. Ло... Ло... И там има само китни къщички, сега няма да ги има. Това не е цюри, където има квартали, в които повече от два етажа не може да се строи. Ами, добре, направете един референдум да не се строи. Като се застрои трагалежци и семеонова никак няма да се правят тангенти за тях, да се пътува с колите. Естествено, че ще се прави. Освен това, значи вашия въпрос не беше никак прав ви говорите от италианския пример. Ами, аз като историк, ще ви кажа българския, откъде знаете, че 70% няма диска да ми на си и ги паркират в центъра. Защото това са хора, които ги паркират. Това не са термони. Е лошата община, която паркира. Значи, благодаря, като види празно пространство си остава колата. Тогава не мислете това нещо. Значи, тук е вече въпросът на друг. Общината. Да, добре, това е вече въпрос. И освен това, историческия пример. Нека да се върнем към историческия пример. Заданието на мусман какво е? Какво, какво получава мусман? Какви разработки получава? Значи, нещата са много интересни. И искам, да поне съм питнал микрофона, да поправя архитект Диков, в 46-та година събарят оградата на двореца. В момента, когато се обявява републиката, събарят оградата на дворец. Освен това, община, а, вярно, че сградата на съветите трябва да се построи там, обаче сградата на съветите не е претекст. Сградата на съветите е зададена от 1941 година. И Василов участва от 1941 година в неокласически национал-социалистически стил, 1951 е вече в комунистически стил. Значи тук не е на това място, но на 150 метра по-далеч. По-друга, страна на ларбата! Добре, а, това е интересно. А, има още въпроси. А, Стефан, а, движи микрофона. Заповядайте, представете се. Казвам се Цанко Симеонов, инженер по транспорта съм. Уважаеми господа от журито, господин председател, Ви учени ли сте градоустройство? Естествено! А... Естествено. Естествено. Вичи... А, а, това е първи въпрос, той е риторичен. Отговорът е достатъчен. Абсолютно! Uh, второ ще се обърна отново към вас относно това, което вие казахте за процедурата uh, за работа по проектите. Uh, къде виждате на централна гара, която в момента почва да се рехабилитира, ре ре ре архитектурния конкурс? Вие сте председател на САП. Вие трябва да знаете какво се случва с гарата. Как може на инженеринг да се прави централна гара в европейска столица? господин Диков. Здравейте. А, обръщам се към вас за връзка с а, транспортната политика на Стояща община, с и на транспортно- комуникационните решения, които се виждат тук в а, тези проекти. Откъде и как ще ни убедите, че това е най-доброто, след като вие правите в момента кръстовещата къргово -ново в мост, а не изградихте продължение на Даниил Николаев? Откъде вие как ще ни убедите, че е необходимо Едно или друго нещо решение, при положение, че обосновката на най-новата част на Витушка между Алапин и Солуска да е четири страници. Четири страници, Централна улица. Най-главната. Четири страници. Как е възможно? Как ще ни убедите, че това, което ни предлагате тук, е по-различно от което го правите до сега? Благодаря. Благодаря на въпроси или как? Пореда на въпросът? Пореда първо... е на въпросът, да. е. Така, първо... Така, имаме много проекти, има много теми, има много а, идеи. Става дума за, за, за визията. Визията въпроса... въпроса... въпроса... Да, добре, е хубаво. Въпроса може би не трябва само върху този проект. Може, хора, да, дайте теми за дискусии, спореда така, но аз искам да чуем тези да вече... Още сме в фазата, в която обсъждаме каква е Идеята, да. а, политическата визия за транспорта е тук. Диана Диана. Ясно, но въпросът е дали, дали това решение се връзва с цялостната картина. Няха това, даже за човек, който не разбира от това, изглежда логичен. Така, Спомен... прекрасен въпрос. Благодаря ти за това. Ако повиждам ти, защото предполагам, че а, болката, айде да дечем, или тревогата е най-същата. Решението, обаче е ваше, не мое. Не е мое решението. Решението е на жюрито, където всеки имаше равен глас. Няма такова нещо. И, и то е с препоръки и на окончателно, на точка на окончателния проект. Така. Сега, за какво става въпрос градостройство? Позволявам си да кажа, че за разлика от сега, от това образование, аз съм възпитан, когато имаше градостройство, когато имаше сгради, а не пунктирна линия и вътре, да, да не се знае какво става, с си ни показатели. Така. Признавам си като млад архитект в СОП проект, съм участвал в центъра на София макет, който беше голям колкото е тази зала. С всяко прозорче, почти айде, е минал през ръцете ми и на още 20 макетиста, колеги архитекти, млади вдошовери, обедно пространствено поручване да не се работи на парче. И смея да кажа, и като автор на пода за през спортната палата, даже, че там всъщност се роди изобретение за подземните пространства и после ми се възложи на мене и на колектива, на 60 човека колектив да работиме именно това изобретение за метрото, както се реализира, между другото, от Юзодотов. За съжаление, тук не се реализира поради опасението на общината, че ще се разкопае центъра, както е примерно в за метрото и така Но той реализира 6-30% економия. Недоверието към общината. Естествено, естествено, като представител на Силна Тетви, винаги сме дебатирали този въпрос, че трябва да има доверие в общината, изградено обаче на основата на диалога. И не на войната и конфронтация, защото всички имаме интерес на нашия град да се развива, да се случат нещата не само чисто професионално, а и с гражданското допитване и консенсус, принципно. Що се касае до инженерната поръчка? Преди малко аз ви казах, че не може, и това винаги го каза и по медиите, когато имам тази възможност, разбира се. Напоследък изглеждат, имаме повече такива възможности заради тази потлива тема, защото най-лесно да се бягат проблемите. Напротив, ние се набрахме точно там, защото. Вратата скърца и пръста много пъти Брай, може да бъде върна на въпроса. А защо конкурс за тези зони, а да кажем без конкурс и без а, архитектурни проекти, доколкото разбрах за Централна гара, но наистина няма възможност. защо да влизаме... В... Ладно, архитект, да ви витайли. говоря. Аз да, съм да, да ви на този въпрос. Инженералата поръчка. Инженералата поръчка в цяла свята има. Тя е много удобна за възложителя. Защото той не се интересува какъв ще бъде проекта, не се интересува каква, колко ще е тежка процедурата или не, той иска е резултат. Познавам колеги, сега понеже обикаляхме из страната и в Бургас колеги, които казаха, да, аз съм много доволен от поръчка, защото инвеститор е интелигентен и аз мога, даже много повече пари изкарвам, когато прави и надзора, когато мога в качеството да промерим и така нататък. Обаче, момент, обаче, когато става про такива големи, значими проекти и обекти и даже сгради, много важно е да се направи първо конкурса, проекта и това постоянно го дебатираме, постоянно го устояваме, бориме се много пъти. И не говоря само за София, говоря за цялата страна въжи. Говоря и за главните архитекти също е много важно да има правата и обратна връзка. Искам да повече да в подробно. искате ли да отговорите да. или да чуем още мнение? С дебат няма да го ще, почна от, от, ще почна по темата първо конкурси. А, развитието на този конкурс ще бъде лакмуса за развитието на конкурсите. А, Ако да стане от тук нататък, utilise, само изжирение. Този конкурс, а това, а конкурс има възможност да влезе в съдебни процедури и да стои години в съдебни процедури. Така че, нека да изчакаме, ще видим, пак ще си говорим по този въпрос. Понеже тук се спомена за стартирал конкурс за Борисовата градина. Всеки си прави собствените изводи от нещата, които прави. Аз си направих изводи, понеже много критики отнесох за заданието на конкурса този. Сега правиме обществено обсъждане за заданието за конкурс за Борисовата градина. Искам да ви кажа, че в предложението, което получихме, получихме и предложение, обсъждането на заданието да стане в НДК, за да присъства 4500 души и да направим дълго и много съществено обсъждане, за да получим добро задание. След колко години не се знае. На обсъждането на заданието дойдоха 25 човек. Отворено е като възможности за предложения, Заданието за конкурс за Борисовата градина на сайта, който има отношение, ето колегата, който каза, че не си разбирам от работата, той по-разбира. Дайте предложение, за да направим един по-добър конкурс, отколкото този. Що се отнася до Централна гара? За тези, които не знаят, за Централна гара е правен международен конкурс, е от немски архитект. Проектът е направен от на български архитекти и е построен в този вид, в който сега го виждате. Исторически, тук може би господин Историка ще ме поправи за години, но в София са правени много международни конкурси, представени са много качествени проекти. От тях, на практика, никой не е изграден по конкурсния проект. Ако успее да се завърши така наречения български лувър, ще бъде прецедент, в който след проведен конкурс се реализира по спечелилия първа награда конкурсен проект. Иначе, НДК, на терена на НДК имаше конкурс за Софийска опера, печели го сръбски архитект. Прекрасен проект, да виждате опера. Има на мястото, където трябваше да бъде опера, е така нареченият седмокрил. Там беше мястото, с което архитект Страус печели конкурс. Сега, искам микрофона да стигне до един господин, който, да, там в Онзи въгъл на залата. Добър вечер. Казвам се Хресто Петков на 60 години Мал, както архитектиков. Аз също по помня големите обещания за светлото бъдеще през 60-та година. Помня как изглеждаше София през 60-та година. А, и за известно, успокоение и оптимизъм на присъстващите млади хора, към които аз се присъединя. А, трябва да им кажа, че от моето детство, 60-та година, до 90-та година София не помръдна. Беше си това, което беше. Нещо някъде може да се построи, аз не го видях. От 90-та година сам София се променя с всеки ден. А, това се случва все пак в добрата посока. Все пак. Макар да има ужасно обестилие, макар наистина София да е град без физиономия, може би точно сега е дошъл момента това да се случи. Само да ви помоля а да се. Така. Виждате ли добра физиономия, харесва ли ви как изглежда града? В Аз проекти? ще се изкажа на друга тема. Това беше встъпление. Аз съм член на, комит... на инициативния комитет за преместване на паметника на Бъл... Средската армия. Ами, да... да ви прекъсна, защото не го обсъждаме сега. Може да направим такава да Това изклюхи, е част с от княжеската градина. Не е в този архитектурен конкурс, моля Добре, да. само с едно изречение следно ще кажа. Това, което виждате като предложение. Само с едно изречение ще кажа. Нашия комитет много настоятелно а, моли, когато се има предвид историческата истина, която е заложена като критерий в този конкурс, да бъде не историята от 70-те години, а около 2000 та история на този град от който тази 70-годишна е една от най-страшните и позорни страници. Имаме 2000 годишна история Добре, на града, нека тя бъде отразена, тя е славна и може да даде на града един невероятен облик. Добре, ако, ако разрешите а, само думаш... едно изречение да добавя, за, за, понеже... Паметник на сега, а, тука, Не, тук господина, който се занимава с транспортно проектиране, каза защо правите Лъвов мост, а не правите пробива Данил Николаев за тези, които не знаят, пробива Данил Николаев. Само в отсечката от Централна гара, т.е. от Автогарата до Раковски, отчужденията му бяха 15 милиона, от които 5 милиона и половина се платиха. Другите 9 милиона по решение на Съда, решение на Съда определи цена. 9 милиона за 4 декара не се платиха, защото там влязохме в дело. А останалата част от Раковски до Сточна гара, отчужденията бяха около 35 милиона. Само отчужденията. 50 Допа, е. Красно, но... не ние, само не изгнен, отчужденията, в... просто обяснявам, понеже тук... 네, е, е, е, е, е, е, е, е. И тук се намекна, че работиме едва ли не съвсем случайно и не правим нещо, което трябва да направим, а правим друго нещо, което може и да не го правим. Добре, един бърз пример с обстоятелства, заповядайте. Да, само искам да... да въпроса към госпожа Едреба. <зд tamp> ако наистина идеята на общината е с тези конкурси да... да да направи добро на града. А, мисля, че крайно време да разбере, че трябва да, да се организират по друг начин. Не случайно има обжалвания в а, Комисията за защита на конкуренцията. Просто администрацията не знае как се правят архитектурни конкурси. Има други конкурси, които никой не ги обжалва, въпреки че не се строят първопремирените проекти. А, така че един съвет към, към политическото тяло е за това да, да се при следващи конкурси да помисля сериозно за външна помощ за организиране на тези конкурси. От там нататък, за подбора на журито, искам да попитам председателя на журито, а, наистина ли е така, наистина ли юрист консулта в журито гласува наравно с членовете по теми, като обемно пространствени а, характеристики и планово-композиционни на проекта. И ако това е това, това не е ли скандално? Зараши възговора. И а, също така, понеже всеки един конкурс е едно... А, би трябвало да бъде едно честно сравнование, защото много колективи си дават труда само заради а, идеята да помогнат на града и да дадат своите идеи, но всъщност това коства страшно много усилия и, и средства. И, и първото изискване на всеки един конкурс това е да е честно сравнование господин Архитект Николов каза, че а, и той не иска там да има коли и паркинги, всъщност той има тунели за коли. Има други проекти, които предлагат там да няма коли. Или поне те да бъдат силно ограничени, но, но всъщност а, а, те не са спечелили, а в момента има препоръки неговия проект да стане подобен на тях. Това според вас честно ли? И въобще всички тези препоръки и критерии, които журто се е събрал и ги е отправило към проектите, когато вече те са спечелили, а не са били отправени към всички участници предварително, за да може да бъде честно в това е много, много разтегля цялата. Всъщност много е хубаво да се дават едни идеи и да се избере най-хубавата, да се променят след това, да се променят знанието, но всъщност това е едно сравнование. И това, че се обжалват, тези проекти не е защото са зли български архитекти, защото има големи покнатини в честността на състезанието. Да. А, го, го а, По повод на конкурсите пак, понеже повечето не са тук, както се оказва в началото, искам да ви дам една допълнителна информация, свързана, разбира се, и с задание, и с конкурсно дело, и с обжалване. А 2001 година се направи конкурс с много широко участие, повече от 30 колектива, за така нареченото западно направление, зоната по Тодор Александров от партийния дом до Христо Ботев, с по един квартал, прилежаше от двете страни. Аз го заварих разработката по съгласно с конкурс, там конкурса нямаше обжалване, безспорно беше първо премирания колектив, заварих го, след което по правилата за публично обсъждане и мнение на гражданите го обявих, след което се получиха 278 жалби. По така спечелилия конкурсен проект. Преработен конкурсният проект след първото обществено обсъждане и първото разглеждане, след като го обявихме, жалбите спаднаха до 112. При следваща преработка отново пак съгласувано с жалбите и съгласувано вече с Националния институт за паметници на култура, да се казваше още. Жалбите сладнаха до 60. При четвъртата корекция автора на конкурсният проект каза, аз повече корекции няма да правя, защото това, което в момента виждам, не е моя проект. А, ами то всъщност въпросът беше точно в това, мисля. А, а, въпросът е в това, че а, един колектив или там, екип печели с концепцията си. Ако тази концепция след това бъде пометана напълно, а, сега само за, е, само за едното възлагане, не знам, може би в, в, в на гилдия ами, а, да кажа, е така, но... Е не, няма, значи... Ако, ако, ако Значи, не сега на архитектурна и на неархитектурна, поради проста причина, че екипите бяха сборни от още немалко специалисти. Освен архитекти, ландшафтни архитекти, урбанисти, инженери по инфраструктурата. Имате предвид това екипите, на жуито, е, е, не, екипите, екипите на журито или екипите на проекта? Ама това са частни компании, различни частни компании, които се състезават една с друга. Естествено. Както така след това? Те ще реализират, да кажем, идеите на някой друг или на обществеността? Да тяхната каза. идея, какво става? Колега, прасте, за... Аз също много си занадах, като видях, че в Жирото има юрист. И също считам, че Закон на обществените поръчки в това отношение, и не само читам, а това сме го дебатили много пъти, заповядайте в Съюза на архитекта, станете членове, ако искате, с най-голямо удоволствие. Винаги сме ми камери. Така, въпросът е, въпросът е, че наистина в Съюза има и по-вързостни архитекти, освен и а, доста млади. Uh, и, и всъщност ние казваме мъдреците, това са хора с пошарникоси, си, с опит и така нататък и нямат никакви претенции за комерциално и така натък. Нека нистина съвсем откровенно, както на времето всеки предаваше знанията на другия си имаше по 100 човеки експертни съвети. Не искам да е е наосталгия към някои времена, напротив това няма значение не дали сега или преди. Просто трябва да има дебати, да има експертизи, както беше и за така наречения лувър където момчето, като спечели, после се обади да благодари за това, което сме изработили като методика и като критерии и като препорък към заданието, благодаря на тях си направил проекта. Това е. И после да познахна. Добре, въпросът е. Така, ну, а, така. Въпросът е честно ли е и полезно ли е за града? Това е коренно различно. Така, така, значи, може би. При тази, ситуация, при тази ситуация, когато наистина има различни, има и управленци, и неспециалисти в а, а, това жюриране, всъщност само ще повторя това, което казах, ако сте чули въведохме така наречено за собствено удобство така определители към критериите, т.е. това, което би следвало да структурирано, разбира се, към, към да, така да критерии, това, което би следвало да се гледа и да се следи и доколко и как според всеки един от тия 15 журнали, според неговото виждане, защото всъщност също има и предиства. Тесният е професионализъм също според мен е такъв вреден. Тоест, когато журито е в един такъв състав, в който наистина има по-широк по спектър, тогава вече си мислиме, че математиката тогава помага. Това не е просто математика и бягната отговорност. Това е просто, така ще, айде научно му казвам, интерсубективна оценка. Тоест, всеки си точкува, след като е проверет дебата, след като е, е ясно, и сме се даже изпокарали вътре в журито много пъти, има представител на паметниците, който казва не, паважът е забранен, той е под защита, под закона и така надеки, И не само, и зеленати и Гарно е, че е, самото подреждане в тази, с тази математика е, дава възможност на един. Какво сме направили? Предпоръки сме дали на първите, вторите и на третите на те, значи 12 колектива имат препоръки, защото първия може да се откаже, втория е също, третия, но това сме, това сме успели да направим с опита все пак, който имаме. Добре, а, а, госпожа Малина дърва, честно ли е и полезно ли е за града? Ако сега те първо започвате да правите препоръки на базата на обсъжданията, а, тези препоръки вероятно ще има идеи от не спечелилите проекти, които да се реализират от спечелилите екипи. Честно ли е това и полезно ли е за града? Препоръките и границите, които се дават за съответната селна, не означава винаги идея. Така че идеите трябва да бъдат разработени при техническото задание. Това обаче... Казка, ще направите ли сега работно задание да, за изпълнение на този В момента, благодарение на тези обществени дискусии и благодарение на препоръките на журито, се подготвя техническото задание. И аз пак казвам, тук действително ангажираността ни е много важна, защото това ще ни даде възможност Столична община да определи това задание, което отговаря максимално и се доближава максимално до нашите представи за това как да изглежда градени. Искам да върна разговора към това. Доверието не е нещо, което се гради а, само и единствено от а, някакъв вид а, процедури, които текат и след това някой свърши добра работа или не. Доверието изисква наистина, повярвайте ми и а, желанието да застанеш пред а, хората и да кажеш това, което си направил, да признаеш грешките, да ги осмислиш и да продължиш напред. А, в този смисъл връщам отново разговора ни към това, към, до което сме достигнали и това, което ни предстои. Имаме възможност да участваме активно и да кажем към всяка една от зоните какво според мен, според вас е важно да бъдете взето вид. Това обаче като срок има 10 дни, т.е. от тук до края на следващата седмица, след което аз е ангажирам, архитекстен курс ще предложи а, към всяка една от препоръките да бъде ясно определено защо от експертите е включена или е отхвърлена. И Столичен общински съвет има ангажимента отново да дискутира върху съответните технически задания за съответните зони. А, и ясно е, че а, в а, този подход а, има какво да се прави, има какво да се желае, ще си позволя само да ви а, анонсирам една а, възможност, която от няколко седмици течая между Столична Община, Столична Общински съвет и представителите на гражданските организации по отношение на изработване на основни механизми за взаимодействие и то навременно взаимодействие, ефективно сътрудничество в а, а, архитектурната среда на града ни. Няма да говоря повече за това, защото са представени много организации. Надявам се, че работата ни ще бъде действително ефективна и действително а, тези разговори, които са толкова важни, те ще бъдат навреме, още преди обявяването на конкурсите, а не, а не само... След като имаме вече резултати. Още един а, коментар. Вие имате ли микрофон да Сегаите. Аз обръщам към всички присъстващи. Искам да ви кажа, да че, че митията Насов се казвам. Роден съм в София и съм един от всички присъстващи тук, който наистина, очевидно, всички определено ни е грижа какво ще се случи с нашия град. За това сме и тук. Имайте преди, сме в град милиони и половина, тук сме 80 души. Очевидно, Отдаваме цялата си енергия, време и желание, за да седиме вече два часа тук и изкарани седмици и месеци в тези теми, за да можем да бъдем полезни на града си. Очевидно също така имаме едни обстоятелства, с които трябва да се те са към днешна дата 27 февруари факт и нямаме как да ги променим. Има и други обстоятелства, които можем да променим. Изключително важно е... от Изводите от тези два часа, които трябва да си изкараме всички ние, е, че трябва да си концентрираме енергията към нещата, които можем от днес в следващите седмица, две, три или месец да променим така, че нисна резултата да бъде позитивен за нашия град и за всички останали милиони и половина души, които разчитат на нас тук да излезат качествените решения. Очевидно има желание от, от страна на общината за дебат и, и, да, и да, се, да се изгладат треските. Очевидно има желание от страна на всички професионалисти тук, които се изказаха. Аз треска, да се изказах. един пример. Поне да почнем има... да ги събираме. Една треска за трески. Аз изгладаме. мисля, че се казаха доста, доста да, примери да. за трески. Даже тук имаше доста хора, които не знаеха, че много неща вече са отстранени като трески, което очевидно значи, че при тези дебати има определен напредък. Нека обаче да сме наясни, че трябва да подходиме всички с разбиране. Както от едната страна към другата да има. Компромиси, без тях няма как да се случат нещата. Така и от страна на всички присъщи тук, към общината да има някакъв вид компромис. Добре, с заими компромиси за компромис. могат да случат нещата. А, а, микрофона зад вас да го дадете, пак ще кажа, само когато няма вече нови хора, които да говорят. Добре, а, значи първо да се представя. Аз съм Зара Петрова. Не с... Да, част съм от гилдията, така да се каже и искам да се върна към Въпросът защо всъщност имаше този дебат тази вечер, защото аз не съм, очевидно не съм толкова информирана, колкото всички останали в залата, как се е развило всичко, но не мога да а, изчистя емоцията от културния шок, от това, което виждам. И за мен щеше да е изключително ценно. Значи дебата все пак се казваше в търсене на София. И за мен щеше да е изключително важно хората, които са разработили, ние много се концентрираме върху този проект, но той наистина е шокиращ. И ако можеше хората, които са го разработили, да излязат и да кажат. Този е проект има архитектурна идея за себе си. И а, ако хората, които са от гилдията, го разбират, тази архитектура, скрита отзад, не искам да ставам груба, аз не я разбирам и съм сигурна, че обикновените хора, които са тук, които никога не са се занимавали с архитектура и нямат никаква представа за какво става въпрос, не я виждат тази идея. И те не искат да чуят об... следното обяснение. Ние правим зелена площ, за да няма паркинг. Това не е обяснение. Архитектурата не е. Ние правим зелена площ вместо паркинг и всички, които са от гилдията, го знаят. Обаче, някакво форма на обяснение. Как сме стигнали до тези а, линии, тези акси? Как сме стигнали изобщо до това нещо? Ня нещо, което да, да накара хората да. Йолоте, Йолоте, утре, ще а, <съправили> а, а, а, ама аз не искам лично обяснение! Бе, това е път. кросно предложение! А, момента, само за е, момент. Тя тя Може ли да довършам? А, довършете, но говорим само за този проект. Да, сега само за а, този, защото върху него се концентрираме. А, защо? Ами, то за същите въжи, за другите въжи същото нещо. А идеята как само да да... вие сте млад архитект, вероятно. Да. А, за мен, като човек, който няма общо с гилдията, има някаква пълна несъпоставимост между а, единия проект от унази страна mm -hmm. и този. Този ми изглежда много такъв трудоемък и скъп. Този ми изглежда много не скъп и не трудоемък. Да. В смисъл, не разбирам там какво, а, какво е да, чак толкова да. различното. Може би не разбирам по принцип, но а, дали това също не е проблем? Да. А, че има такава разлика между... А, и аз не забър, това какво е. Въпрос на какво е. На... Значи, ли? Е. А, едното е косметична промяна да. на града, другото е хора устройство. Също така стана да. дума, че има а, генерални планове за развитие на София. Ако общината да искаше да се представи адекватно, това е дума, която наистина трябва да използвам, щяхме ще, ще, да видим нещо от тези генерални планове. Някаква концепция за това как ще изглежда София. Как ще изглежда? Едно парче зелено и едно парче боза Витушка. А, uh, не може да нямам... Да няма желание да бъде обяснено на обикновените хора как ще бъде направено това и как ще изглежда. Има желание, виждаме желание. То са думи. То са Но думи. Не... думи. Имаше че... генерален план. Сега. Момер. Момер. Къде то генерален план и защо днес не се говори за него? По-сериозно. Говорим се... за архитектура. Защото няма идея. И за това не говорим и за Централна гара и за Бористото. Ето, тук са ни проектите. Долу има два, които ги забравяме и тях. А, има, е има ги okay, тук. А, има Аз наистина приемам забележката. Защо се концентрираме само в този проект? А, има и площади на спорта по Евлоги Георгиев. Площади на спорта. Никой нищо не казва. Вероятно има и колективи, които работят по площади на спорта и по паметници на спортисти. Не исторически ми паметници на спортисти. Вие искахте думата. нали така? Ами, мога сега да... А, а, ако не се свършили всички, могат да вземе дума, да, ако се свърши. Да, добре, там има въпроси. Аз искам да попитам, защо езеро на кристал. Защо тази дупка, която е незлучайна, да? Това състо е, че не преходаха, да, другоето, четърното. А, момента, момента, момент. има ли хора, които са работили в... Момент, момент. Има ли хора, които са работили по концепцията за а, градинката Кристал? Вие ли? От този, яки е я Да. Ами може би да обясните. А, а, а, част от журите, общински съветни. Така, а, има ли някой, който е работил по зона 2 ли беше това? А, градинката Кристал... Фирма, або, Зона, 4. 4. Зона 4. Има ли някой от там? Вие ли сте от там? А, и вие сте работили в колектива, който е спечелил ли сте? Не. Аз за, за това мълча. Добре. <съща> <съща> <съща> <съща> така, и ще има ли езеро а, в тупката на кристал? Това е, из, е излишна препоръка, която е поставена пред. А, с печалилите, за да може да бъде коригирано. Аз мога да кажа, че и пазара на граф Игнатиев също е препоръкът да бъде а, устранен. Там стои концепция дали някой ден може да бъде седмичен пазар, това, което знаем от европейските градове. Езерната площ през седмочислиници. Казахме вече за безконфликтната връзка от Няжеска градина и Борисова градина, но за това попитах дали тези препоръки са прочетени и на база на това да водим разговор, какво още да добавим? Какво още какво да, да поискаме? Всичките... Това означава да започнем разговор зона по зона и той да бъде структуриран. Разговор зона по зона структуриран. Има ли някой въпрос, който а, е свързан с конкретна зона, различна от тази? Микрофона, може ли да стигне до вас? Всъщност, а, а, може, би, може би архитектите в залата знаят, кои са препоръките ви? Не, не Знаете ли... А, Архитектите в залата знаят ли кои са препоръките сега, към този момент на Общината? Аз съм архитект Ангел Захарев, съм участник в конкурса. А, понеже много се говори за препоръките се казва, нали, наистина, че те първа ще бъдат изведени препоръки към проектите, които нали, на едно мое запитване на предишно се оказва, че те не са задължителни, разбира се тези препоръки, които вече са изведени от жюрито, защото те първа ще, бъдат оформено, ще бъде оформено техническо задание, като жюрито съответно каза, че това не е негова работа, защото той е приключил работата си с обявяването на резултатите от конкурса. И това, тези техническо, това техническо задание ще бъде изготвено от възложителя, т.е. От, от столична община, чрез направление на архитектура и т.е. от главният архитект на столична община. А, защото той за сега се води като организатор на конкурса. И в Общинския съвет съвет. Да, и ще бъде съвет. Но, нека да се върнем на а, препоръките от журито. Счита ли журито, че е достатъчно компетентно? Аз първо искам да кажа, че много се радвам, че за първи път има в журито членове на Общинския съвет, защото е изключително важно хората, от които зависи а, управлението на града да участват в тези процедури и а, дали имат професионалният ценс или не, това е вече друг въпрос, но е много важно те е да участват и да взимат активно частите да, и да бъдат там. А, и вече всичко останало е въпрос на организиране, правилното организиране на методиката и правилния подпор на хората. Аз имам критика към а, селекцията на жюрито от... А, професионалната геодия, защото никой не разбра всъщност тези хора как са подбрани там. Те са просто физически лица, представители на различни организации, но за тези хора какво образование стои, каква, какъв авторитет и какво, какъв професионален опит е вече съвсем друг въпрос и това нещо за съжаление не стана публично достояние. Но да се върнем на съответните препоръки. Отново от това, което каза и колегата Паскалев, всъщност се намираме пред един архитектурно градоустройствен бит пазар, където а, участниците имахме възможност да предлагам какви ли не са възможни идеи от а, махане на пазари, поставяне на пазари, а, има ли го Книжния пазар, Собеков или не, трамвай, спиране на движение и така нататък. Това са въпроси, които са доста, а, така да се каже, касаещи. Целият град и а, темата, за която сме тук, визията за града. И въпросът е, възможно ли едно жури, съставено от 15 човек, от които половината са архитекти, плюс половината общински съветници, юристи или а, други а, хора с друг професионален опит, възможно ли те от тяхната компетенция да предлагат препоръки и да взимат решения по отношение на такива важни въпроси? Примерно, каквото е спирането на трамвая или пускането на трамвая по граф Игнатиев? Или, примерно, затварянето за автомобилно движение на булевард булевар Цар-Освободител. А, това са теми, от които всъщност града първото нещо се нуждае от едно много по-широко обществено допитване и едно референдум. Тук се чува социологическо проучване. Социологическо проучване. Точно така. Второ се нуждае от това, което казаха и колегите преди мен, от статистика, която за съжаление не беше предоставена дори на участниците в конкурса. Uh, тоест, с всичките тези решения, които ние сме предлагали, те се базират на наши някакви си uh, хващания от въздуха, защото това не беше част от uh, конкурсната програма. Uh, тоест, uh, този дебат наистина е много важен, но той се, сключ... той се случва постфактум и за съжаление се uh, случва, uh, така да се каже, на финала на, едно... на една много порочна процедура, която единствения е шанс е просто да бъде прекратена, а пък всичкото, което uh, бъде събрано като обществени мнения и нения на професионалната гиния, както на обществеността, да бъде записано и да бъде подготвено ново задание за конкурс. Ако трябва да бъдат загубени тези пари, в крайна сметка цената, на която ние ще платим, ако всичко това, което се случи, като резултат от конкурса бъде реализирано, ще бъде много по-висока от това да загубиме ние евросредства, заради, пак повтарям, една опорочена процедура. Още едно мнение. Значи, това, е, това е мнение, което го чухме всъщност. Мнението за а, спиране на резултатите от конкурс. Извинявайте, аз се опасявам да не си трябна 80% от залата, така както дискутираме. Но в защита на архитектурната колегия ще кажа, че няма колегия, която да продължи да се себе изтезава в условията на това законодателство. Трябва да има проект по възможност да няма жив архитект за този проект. Тук се видя какво се случва. Значи, не може да четем идеите в проектите, обаче продължаваме да настояваме, че не са тези идеи, които са необходими на града. Аз читам, че в тези условия, в които е поставена колегията, в условията на закона за обществените поръчки, продължаваме да провеждаме конкурсите. Общината провежда този конкурс в тези условия, Единственото е, че имаме а, резултат, огромно количество идеи. Въпрос е как тези идеи могат да бъдат реализирани, могат ли да бъдат реализирани тези идеи, е другия въпрос. И сега, какви, какви са възможностите пред този конкурс? Това вече би трябвало да е политическо решение. Едва ли ние ще решим това? Аз съм свидетел на безкрайно много решения всеки ден, които се взимат в Сталичен Общински съвет. Идеите са тези, който иска а, да влезе в а, начина на предлагане на тези идеи в а, квинтисенцията и вече от един проектант или от а, един архитект, защото проектантът е по-общо понятие, а, нека да реши да завърши архитектура като минимум. Но на града са необходими архитектите и тук пак за проекта, който най-много се дискутира защото визуализацията а, дава възможност за дискусия а, архитектурата професията на архитекта предрасполага дискусия тя е в полза на обществото тя сумира необходимостите на обществото и ги трансфор... трансформира чрез проектите обратно в полза на обществото така че този проект има една изконна идея. Дали ще е кръг, дали ще е квадрат, дали ще е фонтан или ще е водно огледало. Бога ми, четете идеите в проектите. Градската градина в момента е нещо, което всички знаем. Едва ли е това, което е необходимо на София. Този проект търси обвързване на зелената памет на София. И аз много се надявам така да прочетете и останалите проекти. Не съм съгласна с голяма част от оценките на журито. Не съм съгласна с това, че журито акцентира върху допълнителните забележки. Не съм съгласна, че някои колеги в очите на колегите си излизат привилегировани през този конкурс. Не съм съгласна, че един проектант може да трансформира обхвата на зоната. Четвърта, например... Само защото е решил да наложи по всякакъв начин преместването на един в паметник Позор за София по начина, по който е направен. Не, че се търси идея с този паметник. По начина, по който е направен, по който е сложен. Говори за четвърта зона и това, че премирания проект представя площада Николай Георо в четвърта зона, а той в трета зона по обхват. И журито мълчи. И така нататък. Така че, вижте, много са нещата. Този конкурс постави още въпроси, даде отговори, но постави и още много въпроси. Няма как да се решат в този малък обхват, но въпросът е до, пак си го казваме, до и до подхода. И аз много моля господин Ивайло че помогнете на дискусията. Добър вечер. На мен много ми е интересно какво си мисли професор Ивайлодич по цялата тази работа. Знам ли чисто човешко любопис? Да, може ли? А... А... А... А... Хайде задайте въпрос или коментар, защото много давна чакате. добър вечер. Веселина лекция в перспектива. А, коментарът ми е по-скоро относно възложителя и смятам, че а, за пореден път типично балкански, а, общо взето казваме хоп преди да сме скочили, тъй като а, прове... не мога да коментирам качеството на произведенията, тъй като това е адски много труд и просто не може да бъде анализиран в рамките на 2 или 20 дена. А, мисълта ми е по-скоро, че това, което липсва според... а, на този етап е цялостна концепция за развитието на града и е много хубаво, че се провеждат такива обществени обсъждания, но нека първо решим преди да правим нещата, нека първо решим къде в къде искаме да бъде нашия град след 5 години, след 10 години, след 20 години, тъй като не може на базата на този конкурс, ако се, което и от решенията се изпълни, това остава за поколенията, които ще го гледат след 20 години. Нали? Веднъж на 35 години се правят а, подобрение на града. В крайна сметка трябва да се измисли цялостна концепция. Дали ако ако решим, че искаме да се съръвноваме с Копие по най-скандална най балканска столица, ако решим, че това е нашата концепция, нека го не това. Но, но преди да се говори, говори в конкретика, трябва и тук задължително има нужда от политическа воля, а, задължително трябва да се реши каква ще е цялостната концепция, преди да говорим дали там ще има кръгово, дали ще има тунел, пейки и така нататък. И в рамките, ако в рамките на 10 дена ще се приемат забележки или нещо такова, аз мятам, че това е крайно недостатъчно, за да се стигне до техническо задание за какъвто и да е конкурс. А особено такъв, касащ центъра на София, столицата на нашата държава. Мерси. Още един глас в това, че по-добре преди, отколкото след и по-добре е с цяло, а не е с част. Професор Дичев, е, и аз се извиням е е да. е, е, Не съм специалист. Много ми е интересно е, как тече на такава дискусия, защото, очевидно, е, градът е част от това, което си мислим за публично пространство, че е нашето, някакво нещо, към което имаме право. И сега как трябва да протече такава дискусия? Доскоро а, архитектите се смятаха за специализирана гилдия затворена, която не, не се допитваше много за хората. Очевидно, това се променя. Сега, а, референдум да се направи за този град, аз в един момент също така, потвърдих такава идея. А, все пак, а, един референдум много зависи от това, как хората ще, как ще зададе въпроса. Така че аз не съм много оптимист. Ще погледнат... Средният човек ще погледне това фонтанче там и ще каже и колко хубавичко, вече, дай да го направим. Референдума е не е най-добрата. Е, другия вариант, другата крайност е това, което стана в Истанбул. Хората седнаха пред багерите и спряха колегито. И това е опция, може и това е, е Аз се питам все пак защо, и надявам се, че се отиде по-скоро в някакъв друг вариант, при който самата, самата община, експертната общност, ще, ще се обърна към един по-широк специалисти, не само архитекти, социолози, може би, историци и така нататък, но най-вече чужденци. Аз не мога да разбера защо с този конкурс няма чужди участници. Архитект Диков така, по един много песимистичен начин показа каква е съдбата на конкурсите у нас. А мен това не ме много удовлетворява, защото когато онзи, който държи властта в една държава, каза, ние не можем нищо да решим, то малко е така един затворен кръг. Ако вие не можете да организирате конкурси, кой ние ги направим? Значи наистина трябва да, да излезем от това нещо. Не може, не може да продължава това. Преди време имаше конкурс за е, такива правителствени сгради. Там, по времето на странището се направи едно грандиозно нещо. Там на 4 км беше 6 км. Гледахме го там, дивияхме се. Разбира се, тогава един, един приятел ми каза, ти какво си мислиш, че това ще се строи? Глупост. Още тогава го казва. Той и така се и го казва. Значи, малко това, което ме притеснява, първо, малко грандиозно е това, което се предлага. Не, някои са нещата. грандиозни, а други пък са, значи, мож... да са грандиознизи. Значи, от една страна, всичките тия неща изведнъж няма да се случат, това съм абсолютно сигурен. Второ, има едно, едно такова разминаване между, що се казва това нещо, разминаване между стратегическите важните неща, като да кажем свързването на Тодор Александров с цари яскосер. Голям. Но голямо решение Това наистина може би интересно, може би спонел, може би с отбиване на пътя. Господ знае как трябва да стане. Това е ги... голямо нещо. Това нещо обаче подменено с тази картинка, която ние гледаме, в която наистина има един кръг, едно фонтанче, един такъв малък Версай в центъра на Сови, който тотално променя идентичността на този град. Тя е, е кич просто. Няма, няма, извинявайте много, господин Камарка, Но тази картинка подменя всъщност смисъла на проекта, който може би наистина от архитектурна гледна точка е много важен. Същото нещо с е, славейкоста, нали? Как ще се направят точно е, будките, нали? Кръгово движение пред, пред стадиона ми. Стадиона, е, е, стадиона трябва да се изнесе от центъра на софия, очевидно първо. Тоше ще реши това кръгово движение е там. Аз просто не разбирам. Та, е, значи, тази подмяна на големите стратегическите решения, които наистина някои от тях може би са добри, с е, тези картинки, които може би някак си согестират въображението. Това е много опасна посока, тя наистина може да погадалечка така въображението на хората но нека да, не, нека да не се плъзгаме по това, нали? Как ще бъде красивичко, как ще бъде, така, ще, ще го декорираме. Е, да мислиме, за, да мислим за генералните лиги на разведе. Едно възражение. Извинавам се, много това не са картинки. Сами е факт, че картинка показва дълбочината, така да се казва, дълбочината. Извинявам се, това са проекти. Това са проекти, моля ви се. Значи, приемам го лично, доколкото и тук колегите, естествено архитекти. Разбирам, че не всеки може да вите, но картинката не значи, че не е проект. Не, не се, не се карайте за думата, а... а, да обесем, да, а, а... Микрофон, не микрофон, да, да, микрофон. За... микрофон. Не ми не да си представя, откъде ще влезат колите? Колко колиша? Накъде на ще излезат и така? Голем, голения въпрос, тук аз поне не го виждам. и Ако не греша, так Бакалов по правата ме, във всички проекти си изисква анализи, които след това трябва да бъдат защитени. Ние ги нямаме тези анализи там, особено когато се предлага три пълна, 1... ами аз се опитвам през цялото време да обясня на какъв етап сме и какво можем да направим. Това са, идейни, това са идейни проекти, и сега предстои разработването на техническия. С техническото задание се изискват анализите и предстои отново обсъждане. В смисъл, аз разбирам, разбирам всичко, което е натрупано и това, че търсим добрите решения. Но искам и да чуете на какъв етап сме и какво предстои и къде се представят анализите. Никой от нас не може да взема решение, дали ще има кръгово движение, или ще има три плътна, между лобмоз... А улов, Извинявайте, аз, мило, аз по този начин че не разговарям... Не разговарям така смисъл... Ако но, но искате... Добре. Без се решава Лубов мост, кажете ми, на който основани решите Лубов мост и след това го е да изтеснихте. Аз мога да отговарям а за работата, работа. която съм свършила до момента и съм тук заради тези четири зони. Борим за анализът. Кът анализ направите за Лубов мост? Да кажем където теки... Добре. Това е центъра, това е София, исторически център. За в мост? Тогава, тогава за Лубов мост, като не, не може да отговарят на каква е стъкрана за артилекторен кружок, Лъвов нос биле, не в, а... Няма нас. Добре, понеже понеже тук поставя въпроса лува може го свържа с това, което професор дича преди малко. Каза дали съзнателно или не, че на да се реши важният проблем, връзката между Болевар Тодор Александров и Болевар Цар Градско шосе... Това не е тема на А смятате ли, че трябва да бъде тема? Е на този а, да. Аха. Да, това исках да чуя, понеже казахте, че някой не си разбира от работата. Винаги съм твърдял достатъчно публично и достатъчно ясно, че най-грубата грешка на един град е да вкара цялото движение в центъра. Тук някои споменават така изказалите се, защо се правило това тунелно времеяние, за да може човека от Люрин да отиде в малост по най-бързия път през центъра на София. Нямаме такива идеи, тези неща са разработени в общия план достатъчно ясно, Искам само да ви обясня, че общия план е минал на обществени обсъждания през всички 24 региона по два пъти. Така че достатъчно много време сме отделили и лично, и обществено, и достатъчно много мнения сме чули, които са отразени. А що се отнася до Лъвов мост, анализите, може да ги получите. Правени са и симулации на движението, правено и анализ на движението. Така че при добро желание обърнете се към проектантите, те ще ви дадат всичко. Още Здравейте, Георги Пенчев се казвам. <към> Искам да направя едно съвсем така обективно наблюдение на тази дискусия тук. Да архитектъв... Не, гражданин Но дори за мен. Благодаря. Но дори за мен е очевидно, че поне 20 души, от които си изказаха тук, направиха едни и същи препоръки как всъщност трябва да се случва конкурса. А, с тези препоръки, самата господа Едрева се съгласи, че общественото мнение трябва да се проучва преди да се направи заданието. А, и тя ни призова така да проявим разбиране, че за бъдещите нещата ще се случват така. Сега искам да поставя нещата в перспектива. Ние не сме приятели на Общинския съвет, ние сме му работодатели, му плащаме заплатата, за да организира работата в нашия град. А, дори да предположим, че организацията в а, Ощинския съвет е толкова лоша, че никой не се е сетил за това, което очевидно е близко до лъкъла за всеки в тая зала. А, за мен по-притеснително е, че абсолютно същите критики към процедури по конкурси аз съм ги слушал преди година и половина, две години на София Архитект Чаруик, пак към господин Диков. И от тогава до сега минаха пет конкурса, към които продължава да има строги Обществени критики и критики от архитекти. Директно искам да попитам Общинския съвет кога смята да снеме доверието си от главния архитект. Защото аз като работодател не съм доволен от това, че очевидни критики не се взимат предвид и се призовава да проявим разбиране, че следващия път ще се вземат предвид. Кога е този следващ път? Благодаря. Не говорят за следващия път, говорят за този път. За това, което се случва... Това е петия подред, нали? За вас. За вас сигурно има повече. Без нея първи, а? ОК. ли е единствена за кутиниско Да имахте въпрос. А все пак, какъв отговор? Не, <рък> кой <рък> е въпрос? Обсъжданета <рък> е <се> много интересно, <рък> защото в него се включват много млади хора. Нашето поколение на архитект Диков, на господин Николай Поп Георгиев, на професора, а, има спомени, спомените водят до някаква носталгия. А, малко са хората, които са на наша възраст израсли тук с тази носталгия, че а, е хубаво един град да има своя облик и по протежение на историческото му развитие да се използва съвременният термин надграждане. Пипа се една централна градска част на четири места по своен образен начин, без да има поставена цел. И се сещам за една приказка българска, че триците са по-скъпи от брашното. Архитект Дико в началото каза, че заданието не е най-важното нещо, но заданието дава рамката, откъде се тръгва, каква е целта и какво се иска с поставянето на тази цел да се постигне. В тези разработки виждаме индивидуализъм, виждаме а, творческо мислене и на няколко пъти колеги казаха, че а, всичко е на парче. След като приключат и не дай си Боже, присъединявам се към по-младите колеги тук и изказващи се, не дай си Боже да се реализират в а, този вид тези проекти, а ние вече няма да сме тези, които сме били. Нашата носталгия ще отминала. Но младите хора, дали ще почувстват а, живота на града в тази обстановка или ще бъдат отчуждени, или пък вече няма да са тук. Което ще бъде най-жалкото. Защото българи се пръснаха много по света и ние архитектите, да, пропуснах да се представя, някои от журиращите ме познават, архитект здравка Аврамова съм, близо до 60-те години, с немалко опити в процедури и в задания. И смятам, че когато се решава съдбата на един град, общественото обсъждане трябва да бъде още в зараждането на идеята, в виждането на поколенията. Във на специалистите, във виждането на комуникаторите за възможностите, във виждането на инфраструктурата, във виждането на геолозите и на геодезистите, не случайно ги казвам поделно, и климатолози и всичко, защото колегата от Япония каза аз не виждам цифри, аз пък не виждам този пътни копоток, който ще стигне точно пред под площада, за да влезе с а, тунела, къде ще излезе и как ще стигне до площада и как няма да има там тапата, която днес всички бяхме... А бяхме предизвикани да дойдеме. Всеки е ходил някъде. Вчера в е, обществото ни в е, Красно село обсъждахме състоянието на спирките на градския транспорт. Колегите с които се познаваме знаят, че по-миналата година участвах в един конкурс за достъпната, за устойчивата среда. Ами устойчива среда, честно да ви кажа, не виждам мотивирана, не виждам обоснована, не виждам привлекателна в случая. Ние гледаме, защото това е кръга, не е нещо друго. Ами кръга е най-лесното нещо, защото не предизвиква конфликти. Кръгови движения правим сега, ама тези кръгови движения не сме ги измислили ние. Кръгови движения имаше за решаване на а, кръстовищата през 60-те години. Кръгови движения, като погледнете в Google и в а, Google Maps, ще видите и по... А, велосипедните обиколки на Италия, на Испания, на Франция, как решават. Но и в Италия, и в Испания, и в Франция. Навсякъде е запазен характера на живота. Не е нарушен драстично. Ние направихме разкопки пред чу, парите свършиха и пак сме скъпи на 30 ефтини на връщното. А Ако може само да се включи, защото. Е, дискусията и, и, и тези разкопки в един... се унищожават. А... Някой да, няма ли да еこう... потърси сметка? Защо, защо? не се предприеме нещо, тези разкопки да бъдат достъпни, да носят и пари на столицата? Които <X2> но... Не, това, това разбира се, е, това да е града, в който Това е града, в който всички живеем и всички се вълнуваме от това. Обаче в момента не се случва дискусия, всеки казва трябваше да е това трябваше да се помисли. Обаче ние сме в тази конкретна ситуация в момента. И моята му оба, е, всеки като казва това нещо, да казва какво смята от тук нататъка да се прави. Дали иска да дава препоръки и иска този конкурс да се подобри максимално доколкото спрямо сегашната ситуация може да се направи или е категорично против конкурса и иска процедурата да бъде спряна. Другите неща са хубаво да си ги говорим, пожелателни са, но за да формираме някакво мнение, мисля, че че това е въпроса, на който трябва да отговорим. Аз се казвам. Аз <къде> съм ван представител. Аз съм плюс. Ама, думата. Пламен, Пламен вълче се казва. И, и искам да предотвратя, може би, някаква вълна от мнения, които ще изпратите към госпожа Едрева при която аз преди години отидох с една огромна болка, за това, че на площад Александър Левски, на мястото, където е художествената академия, се направи един конкурс и щеше ще ще да се случи, а и все още не е. А, не се е разминало, да. Едина, една сграда с един остър фалцет да наруши ангелогласния на сградите в това пространство и тя реагира съвсем спонтанно така както а, аз и всички хора, с които разговарях, обикновени хора. Това обаче Господели сподели цялата целият съвет тя, по култура, който тя ръководи, но след два дни, Госпожа жедрева, Вие просто замолкнехте, все едно не ме познавахте повече, не пожелахте, не пожелахте да направите нито една крачка в... Не, вие не го спряхте. Вие не го защото, защото намерихте три много съществени аргумента. Железни просто. На всичките аргументи мои, които почиват на, на естетическите принципи в изкуството, вие противопоставяте, както и, и архитектурата. Не, Аз това включва... Аз сега... Това, това е една обектура са. Така, отивам, отивам веднага на един конкретен случай какъвто е паметника... Да, какъвто е паметника на а, опълченец. Ма чакайте то! Защото в проекта на, на, на архитект Ио Панталеев има идея този паметник да бъде преместен на щад Геор... Никоя Георлов. Ей, тогава, дейте така. Значи този, този паметник, който беше направен по, някакъв, по идеята на някакъв инициативен комитет, и тук е, струва ми се господин Диков, както в този и във всички подобни конкурси, вие сте човека, който трябва да каже стоп, имате хубава идея, нека да има паметник на опалченица, обаче го претете на Ополченска. Там му е място. А, а, тук, а тук, например, където е ситуиран между скулптурните фигури на професор Далчев, извиняйте, това е пълен маусенс, такъв какъвто ще ще да се случи, и не дай Боже да стане, на пощатата Александър Мешкина. Искам да кажа нещо а, съществено и за тази дупка, както я е нарекохте, в а, градинката пред Кристал. Вижте, тази дупка е... Един белек с който трябва да се гордеем. Защо? Защото 36 1936 година се прави проект за а, сграда на военните мисии, ако не се лъжа, в а, София. Тогава гражданството предвождано с, а, от.. А, Църквата с корупция излиза и спира с алистрешко слъндико, а това не е някаква идея на един предприемач, който се е изгубил парите. В съвета на София такива предприемачи няма. И, и да оставим това, това е една, една парзалка, едно удоволствие за децата. Кой от вас, ако сте имали шанса да видите в една снежна вечер какво става там, оставете, оставете го това място. То вече, то вече е история, спомен. И така така и така нататъка. Мисля, че а, на конкурсите у нас, архитектурните, се гледа като на конкурси с България. Трябва на всяка цена да има печелище. Не е така. И наистина, и наистина става въпрос най-често, във всички случаи, за един общ имот. И за затова за трябва разговори да има с мърни. Нека да се правят конкурси, обаче тези конкурси, тези конкурси трябва да бъдат споделяни с хората. Да, ясно, трябва да има коментари, трябва да излязат специалисти, да спорят в телевизиите, при вас, например, в Радиото. И в крайна Да се позиционирате за стопиране на процедурата и <сължат> за пращане на полезни идеи от тук нататък Ще отговорите на това, което предложите. Аз се съмнявам, че тези полезни идеи, които ще стигнат до госпожа Едрева, ще бъдат реализирани. Ще, ще, ще бъдат след и подниманието. Да, ето има въпрос там. Добре, не, не е въпрос. Да, коментар. Си. Коментар по-скоро. Приятно ми е архитект е Николай Христов. искам да се обърна към... Младата от професионалистите са тук или които имат нещо общо към градоустройството. Според вас, кое мислите, че прави конкурса? Заданието, жюрито или представените проекти? А според вас, за да спестим време и време, на проектите? Така. Резултата от този конкурс, според мен, е страховит. Обаче, това е, защото повечето от вас, които сега коментирате и казвате, не ни харесва, не сте участвали. Това е. Йоши, отдавна искате е, да кажете. Нещо или е и аз се убравя? Аз В да. принципи, демократична жюри, конкурс, това е абсолютно невъзможно. Особено на горямо бюджет и Асобен на дукай Бургария. И даже за Тоба е Питат, за журите. Журите не каза, за штото тайна. Това е бина ги така. Япония същото има. Но Тоба е различно. Това е като оградават на на хората. 黒塗ってやったの方やった。ええ。飛ばえレゾタツ捨て、オグレダルトなクルトゥタの方やった。ええ。ジュリテ、あ、今カトアレクター、アーキテクトのイリカとえ、いや、カトグラジダンスキーと呼ばれ、スルチャワとドルゴド。 Сам това е, има, различен. И тук е Бъргария. Това е огледалото на културата на Бъргария. Не знам за Да се прави. Добър вечер на всички. Искам да насоча вашето внимание към една постъпка, която е в контра с много от нещата, които чухме, която... Да се представя с удоволствие, виждате, че 16 години и казвам Ани Добринова, архитект съм. А, тази постъпка искам да я изтъкна, особено след като се натрупаха изказвания, които показват а, доста недобросъвестни, меко казано, други постъпки. Става дума за една огромна защита на професионалните искри, а, истини и принципи. Става дума за една постъпка, която а, отхвърля работата на парче териториалните, функционални и социални несъобразности. И това е едно изготвяне на становище, което се инициира и с много труд изработи. И утре ще бъде, вероятно, подписания от уважавани от мен архитект Макалов. Поздравявам ви! Становището е, е по повод е, един транспортен проект, който е, е, е един. А, проект, да, но просто исках да изтъкна постъпката, тъй като толкова дълбоко професионална постъпка и толкова а, последователно проведена го довежда архитект Бакалов в принципите на Мусман и на а, Кмета Иван Иванов. Благодаря. Ами, тук малко загадъчно става. За, за нас... Э, э, Искаме... Ами, може би да не влизаме в това. Не знам, нямаме време за това. моля да ви се. Така, а, нещо, което не е казано до този момент по темата, която ни е събрала а, без загадките около нея. Тоест, тези проекти, които виждаме, тези зони. Добър ден, Александър Петров, се казвам, ланчеф на архитекциум. М значи, искам да споделя усещането ми цялостно дискусията. За мен е горе-долу разговора е малко като а, на пица с сладолед да сложим е ли шарена сол или босирка. Предполагам, не е вина никого за това. Може би ретроградния Меркурия е виновен или нещо не представа. Значи имам няколко основни забележки към общината. А, много често вие си измивате ръцете, казвайки, ето ние направихме обществено стъпен и така нататък, каквото и да било там. А, хора, има експерти, които всъщност учат, за да успеят да приложат всички тези неща. А, как да вие очаквате а, от масовия българин? Който всъщност вое много повече грижа а, сутрин, като стане да не закъсне за работа, защото трябва от Люлин да стигне до, до младост, за да си заведе детето на детска градина и после да отиде до дружба е, или не знам. Там. Такава ние... Нали? Законите са ни такива, облегли сме се просто и е трудно. Искрено ви съчувствам, защото всъщност от всичко, което казахте до тук, аз оставам с впечатление, че всъщност... Основният проблем за вас е, ще се ли следствата или няма да се освоят. Добре, а, ако, ако това е проблем, имам едно градивно предложение. А, понеже сега това са много пари. И това са нашите пари. А, секунда, секунда. Секунда, да. А, ако, ако наистина нещата се свеждат до тези пари, съгласна съм, че това е важно. В сметка, във всяко едно нещо има. Куп неща. Има културни, исторически, екологически и така нататък. Това е економика, за което Вие говорите. То не е с най-голяма тежест винаги и на всяка цена. А, като така имам едно конкретно предложение. <към> не може ли парите, които ще се освоят, просто да отидат за ремонт с абсолютно същите материали да се използват? И това е. Да, да се оправят, да, т.е. нещата да остават както са до сега, но просто да се подноват. Друго <пълнете> нещо... Кога е, е мъртата за Владо и Жотко? Е. Ако прочетете предпоръкните, е, които са заложени и това е. Ами кога, според мен, трябва да се откажете от това. А, а, иначе историята ще ви съди по-строго, според мен. От това, да... да да... се откажете от средствата да е, в този момент. Ами да, според те, мен е Другото, което за бъдеще бих ви дал като съвет, ако ще правите някакви а, референдуми за важни неща, по-добре те да бъдат на експертно ниво. Има достатъчно организации, ландшафтни архитекти, а, архитекти, инженери и така нататък. Питайте тях. Те учат точно за това. И те участваха в журито, ами, а това, да, е, а това жу... е поредно обсъждане, като първото беше изцяло професионално. А, знаете ли, това е първия път, в който аз участвам в, в нещо такова, поради проста причина, че а, всъщност моята професионална практика е сведена до нула, поради ред причини, нали, такива държавни. А, а, вие отказвате в момента хора, които са със способности да се борят за каквото и да било. Кажете. Съжаляваме. Само... Ами, не раз видях, колко много хора се изнесоха от залата, защото за тях беше е абсолютно... Така, а, вървим към финал. Нещо, което не е чуто до този момент. Предложения, конкретни. А, и отзад Питам. имаше, да. А, Мартин Микош отново и сега слушайки и наблюдавайки разни неща, едно такова предложение. А, когато става дума за планиране, градско планиране, урбанизъм и подобни, а, нали, в такъв обхват конкурси, да има една постоянна институция, която да е отворена, т.е. тя да има само технически екипи, които да спомагат и да координират избистрането на визиите, правенето на социологически проучвания и към тази постоянна планинг за планиране институция, екипи от урбанисти или архитекти да участват в конкурси за концепция, да ги разработват с техническата помощ на тази институция, но тази институция в никакъв случай да не е подчинена на главния архитект на София, защото има една статия за архитект Диков, в който е и ножи и хляба, който иска да прочете тази статия. А, казвам го не случайно, архитект Дико, защото не е редно вие да взимате решение, примерно, Лув в Моск, как ще става и също времено да подписвате с подписа си за решение за строителство и така нататък, защото видях, че реагирахте. А, така че в тази връзка а, имахме депозирано нали, становище за конкурса за Борисовата, за концепция и така нататък. А, искаме да чуеме, и, поне аз искам да чуя ясен отговор, може ли такива конкурси стават на две фази? Отговорът тогава беше на обсъждането, че а, законово не ни позволява и така нататък. Но моето предложение, такива конкурси да стават на две фази. Първата фаза се прави концептуално, нали, широко обсъждане и се казва, нали, имаме този и този проблем, дали териториален или някакъв системен, приемо може само за транспорта да има конкурс. А, и тогава вече тази концепция се обнародва, прави се обсъждане и чак, тогава се преминава на фаза, кое как ще изглежда т.е. с урбанизъм, материален урбанизъм, архитектура. А, беше казано, че това ще да има някакви проблеми с а, права, интелектуални. Аз мисля, че трябва да си изчупиме малко егото и да даваме този град, а не да очакваме само да печелим от него. Добре, а, добре. Още, едно, още един глас имаше нечут отзад. Георгия Наренов се казвам. А, така бих искал да обърна внимание какво представлява София. София е едно поле на а, групировките, които притежават много пари. Нищо повече. Пари и власт. Пари и власт. Това е политиката. Ако бъдете погледнати от европейска гледна точка, има една много хубава статия 2008 година, как Майкъл Ли прави цунами. Така че изблъсъка е неизбежен. Хората, които притежават много пари, желаят да построят нещо лъскаво, за да се покажат. И старите къщи, и въобще не ке интересуват в центъра. Така че, урбанизацията на София ще се води. Много пъти сме правили забележки на Столична община и Столичен общински съвет, които заседани ги гледаме на телевизорче. Защото това е демокрацията. Не да ходим, да седнеме на стола на до председател Столичен Общински съвет в работното му време, без да му кажем нищо, за да, за да е прозрачна работата му. Включително и на кмета. Толкова. Този сблъсък, не знае до къде ще доведе, но би трябвало да има държавническо решение по случай. А парите ще бъдат освоени. Не се безпокойте. Но все пак пожелавам успех в борбата на младите хора и тези, които желаят да направят столицата пак Град на мъдростта, както е превода и. Благодаря ви. А, а, а, искате. Добре. Ето, а, а, Там и тук, да. Здравейте. Светлио Кадинов, аз съм градинар. Според мен, конкурсът е много успешен, тъй като вече започна да има диалог. Това е най-ценното. Комуникационната стратегия започна сега. Тя върви в правилна посока и тя от тук нататък ще довежда до все повече и качествени конкурси. Започвам с задачите. Госпожа Къдрева, здравей, здравейте. Утре, сутринта в 9 часа, с господин Диков, да погледнете от задната страна на сградата на Нак и да видите централна минерална баня. Да. Някой си позволява да забива черни винкери по- Фасадата на този архитектурен паметник. Това ви е първата задача. Втора задача. Втора задача. Аз съм ви работодател. В 11.30 с господин Бакалов отивате на Лъвов мос. Там. На няма поглед... си. Напротив? Няма си. Не, Не ви... са... вие разбирате, от една тема ще ме слушате. Аз се слушам, така. Отивате на Лъвов мост. На лъв мост го поглеждате от човешка гледна точка, от всичките агли. Виждате слънцето, светлината и така нататък. Господин Бакалов е много компетентен в една материя, в която се нарича звук и светлина. Той има един такъв проект и ми го е разказал много подробно и проектът е наистина хубав. И сега, докато е време на Лъвов мост, да направите така, и с господин Бакалов, с неговата експертиза. Така, че още от сега да заложите разни кабеловодни трасета, пространства и така нататък и там в бъдеще да има атракция. За атракцията за вида ще ви помогне господин архитект Паскалев. Значи това ви е задачата за 11 часа. За 1 часа задачата. За 1 за, за часа задачата. Особена позиция 3 на градинката пред НТК за фонтаните е прекратена. Това не е добре, защото така и не че, ще изостане, трябва да се вижи в синхрон с останите обособени позиции, защото проектът не може да се разрушава. Обаче тя така и не че е прекратена. Моля да оправите. Така че в тази обособена позиция да даде възможност на София, и като бъдеща столица на културата, да има възможност нашите фонтани пред НДК. Визуално да са си в този вид заради авторски права от 81 година, но там да може да стане главна атракция на София от гледна точка пеещи хубави фонтани с аудио светлина хроография с лазерни ефекти. Това е напълно послужимо, елементарно е, съществува с водни екрани, с лазери, има ги тези технологични помещения, много е добре, никой няма да пипа отгоре врачанския камък, така че няма да се авторски права. Мога да продължа много с задачите. Понеделник 9 часа сутринта. Всичките албуми А3 Всичките албуми А3 на всички участници в конкурса да бъдат публикувани на страницата ранак, Ако не го направите, ще го направя. Аз имам ги. Всичките в електронния вариант. Много са интересни. Благодаря за вниманието. Следващия път на, на такъв тип срещи инженер Елена, Елена Ангелова Тя тук ли е? Тя е ръководител на тоя проект. Къде е? Тя трябваше да е първа тук и да си тръгне последна. Защото аз ще я попитам. По този проект, по тази оперативна програма, по този грант, по операция 5-3, само за 2013 година, от общата тази голяма сума са изразходвани ефективно и са платени 847 165 лева. И точно с тези пари е трябвало да направим точно тази комуникационна стратегия и точно тези социологически проучвания, които да формират заданието по правилен начин. Тези пари са се изпарили. Тези пари са за сервиторски услуги. Заради това казах, че нашия конкурс върви в правилна посока, тъй като ние започнахме да говорим. Това е най-ценното нещо. Този дебат, този диалог с столична община. Конкурсът не е провален. Конкурсът има хубаво развитие. Той е ценно за нас. Никой няма да изгуби тези пари. Тези пари ще бъдат много повече от 50 милиона лева, защото те зависят от това какви задани и апликационни форми ще се изпратят в Брюксел. Независи от бетониране на площади и така нататък. Много, е за... много добре и важно е да има комуникация с обществеността и вашата гилдия на архитекти, Кип, Кап, САП и така нататък, тия нали, бригади да не се затваря. Живота е много важен. Нали, следващия път журето от 71 човека, вътре трябва да има български учител, български лекар, трябва да има хора дефектолози, хора пожарникари. Това е много важно. Ще ви напиша начините по които ще се провеждат конкурсите, за да ви улесня, но в момента комуникационната стратегия, адмирации, браво в правилна посока вървите. Приятна вечер! с комедийно-ироничен финал ли ще приключим? Или искате да кажете това, още не, вие, факт, преди последни думи? Ще не, дам. са последни да. думи. по а... това изказване, защото аз преглъщам тук всичките е, отпратки към мен, като зия гени в общината. <рък> в общи линии мога да ви уверя, че от нещата, които се взимат като решение от мен, зависят, не повече от 10%, поради процедурите, които са по закон и по нормативи, но тази лъжа, която отправи господина тук с а, а, не си спомням името 850 000 лева са парите, които са за изработване на интегриване план за градско възстановяване на развитие възлагането на който беше направено на конкурс явиха се три колектива явиха се три колектива и в колектива който изработи и взе парите за този план, който е консорциум с Националния център по териториално развитие. Участваш и архитекта Паскалев, ако е някъде до вас, може да си направите спокойно справката. Пуснете го, няма никакъв проблем. Не, че само да кажа, че гърбата не е разследващ орган. <съща> <съща> Дали ви някой нещо <съща> да се опърка? <съща> да, дума срещу дума. А, до тук. А, посл... Вие искате да кажете? Добър вечер. Петко от се казвам. Изказвам се един от последните. Надявам се, не последен прозначение, както гласи английската поговорка нашето поколение, ali, поколението и на архитектите, които присъстват тук, като Диков и Бакалов, верно, че чакахме комунизма като годо, но а, нито комунизма, нито годо има шанс а, да се появят в а, проявения свят, така че сме принудени по някакъв начин да екилибрираме, да екилибрираме в а, дейността си и да постигаме нещо, ако е възможно. А, според мен, има една основна много важна и тежка грешка, тя порещича от политическия формат, в който живее България. Ние не живеем в демокрация, ние живеем в посткомунизъм. Този посткомунизъм, за съжаление, като с една невидима ръка, непрекъснато се намесва, независимо от добрите идеи на конкретните специалисти. Между прочим, всички професионални гилдии а, развиват един а, синдром, за запазване, защото това е единствения начин да оцелеят в, в, в тази политическа рамка. Значи това включително въжи за гилъдът на историците, понежето Капопо. Петров, която също се затворя, не иска да приеме никакви външни идеи, а тези идеи са човешки идеи. Тоест, ако мерило за всичко е човека, нека да поставим нещата от тази гледна точка. И понеже архитектурата изменете, ама е една професия, която е директно адресирана към живота на човека. Значи тогава, какво? Тогава трябва да се съобразят първо с начина на живот на човека, с идеите на човека и от там нататъка да се върви към някакво професионално конкретно решение. Сега, най-важното. Добре, има ли, добра, има ли начин мес, да изпързе, или се е нещо, събръзе събръзе, с начина да на живот на човека, човека в София? И с... Противоречието и... може да бъде решено просто. Значи, а, към, към общината трябва да бъде направен съвет на старейшините, каквито има в големите европейски градове. Това е коректива, който може да пречи на тази невидима ръка, която идва независимо от доброто желание или от а, момента, от моментата ситуация и така, нататък. Това е второто вършава, такова вършава. предложение, първото го чухме преди малко, да има някаква Сега. нова институция. Не, това не, е това не е институция, извинете. Това не е институция. Това е един коректив на обществени начала. И имайте преди, че хора в пенсионна възраст, ще се съгласят, даже да безхонорар да участват в един такъв съвет с оглед собственици си сантименти към града и собственици идеи. Второ, което искам да кажа, София е град без ръководеща идея. Защо? Защото ние се местим в политическите формати. Значи България взема заем от Германия, идва немски архитекти ни прави града, влиза в съветската армия, налага съветски модели, тук и съветски сгради, и те не са съветски като начин на мислене, но понеже на Сталин му харесва на тази псевдо-класистична архитектура, той е поръчал такива неща, за да величат комунизма и неговото мислене. Е, докато градът ни е подчинен на тези политически формати, ние ще страдаме от дредни грешки в, в конкретиката на решенията. Защото ако града се ръководи професионално, а не политически, той ще има съвсем друг облик. Това аз не ви казвам, че тази вече трябва да вземем обязателно решение и да вървим напред. Но единственото, което мога да кажа на пълната част от аудиторията е атакувайте институциите. Внимай, с атакуването на институциите се справяме. Въпросът е какъв ефект от това. А, аз ви благодаря за участието. Финални думи от целия панел. Искате ли така? Ами да започнем от архитект Диков в такъв случай. А може да завършим с че не Така, уважаеми съграждани, колеги и колежки, това... аз обикновено на всички обществени обсъждания съм подложен на тази инквизиция, на която бяхте свидетели и днеска. А, искам да ви уверя, че най-лесният начин да бъдеш да бъдаш щастливи всички като чили и да не правиш нищо. Не съм такъв човек. И докато бъда на тази позиция, понеже тук господина каза кога ще ме уволнат един вид с по-други думи, сигурно ще дойде и тоя момент да ме уволнат. За сега не са поискали да ме Аз, ако трябва да бъда честен, ми тежи и нямам особено желание. Аз съм встъпил в тази длъжност не от някаква нужда да имам финансови облаги или някаква реализация, встъпил съм, защото смятам, че може да помогна на града. Доколко съм помогнал, гражданите ще оценят. Но искам да ви обясня само по повод на конкретните неща, защото все пак да се случи върху това, а не върху така, моята персона и желанието на много хора да си ходят няколко пояснения, защо сега, в този момент, ние трябва да вземем решение не освояване на пари. Най-лесно не се освояват пари. Ние в България сме показали, че сме изключителни майстори да не взимаме парите, които имаме възможност да вземем от европейските фондове. Това всички го знаят. Ще го докажем за пореден път. Никакъв проблем няма. Но, да ви кажа малко история, която вие не знаете, вероятно. 2012 година първоначално беше определено септември месец като срок, в който трябва да се кандидатства за парите по техническа помощ за тези проекти. Аз бях подготвил доклад до Общинския съвет 2012 година май месец, за да може с решение на Общинския съвет София да се съгласи да участва при условията, които са поставени от програмата за рехабилитация на градски пространства без инфраструктура. Отложи се доклада приемането, тъй като уважаемото министерство, което води програмата, каза няма да е юни срока, ще е септември или октомври, понеже нямаше готовност другите общини да кандидатстват и да мине процедурата. Мина и септември, и октомври, изведнъж срока стана по възможност до края на март или началото на април следващата година. До тук мина една година. След което взе се решение на Общински съвет, кандидатства се пред управляващия орган, 2 милиона и половина за проектиране, техническа помощ, казаха ще бъдат дадени на Общинския на столична община, за да се подпомогне с наличие на проекти за следващия програмен период от 2014 до 2020 година. Внесох задание, което беше разработено служебно. Тук е колеги има, които остро възразиха и през общински съветници, и през, по други канали. Оттеглих заданието, преработихме го. Голяма част от предложенията, които имаха тези колеги, говоря за група град, бяха отразени. Някъде към края на юни миналата година се прие заданието. Аз имах желание до края на миналата година да имаме проекти. Не за друго, а защото това даваше възможност още от началото на 2014 година София да кандидатства за реализация. Тогава позицията на колегите архитекти беше сега пък след това калпаво задание ще обявиши конкурса лятото, когато хората са на почивка, значи за да не може да участват хората. Няма да го обявиме лятото. Обявихме го края на септември. Мина периода на заданието до, т.е. на участието до представането на конкурсите, изведнъж се яви специално изискване по Европейските програми за обществено обсъждане преди жорирането. насрочихме на обществено обсъждане преди жорирането, в резултат на което се яви жалба на един от участниците, че това обществено обсъждане преди жорирането е манипулация на журито. И то не може да вземе обективно становище, защото общественото обсъждане преди жури ще повлияе на мнението му. Минахме на друга процедура, не пред журито докладване, докладване пред професионалната общност, продължение на 4 дена по 8 часа. Всеки колектив докладва. След което изискване беше и колективите да докладват пред журито. След нова година, още 4 дена, по 8 часа бяха докладвани проектите пред журито. Няма да обяснявам всичките перипетки, през които се мина, защото ние работим всъщност по две посоки. Едната е Закона за обществените поръчки, която ние сме длъжни да спазваме, защото това е харчене на публични пари. И няма как да се мине по друга Процедура, освен по процедурата на закона за обществените поръчки. Другото, значи, че този, който подписва, е подсъден за харчене на публични пари по неправомерен начин. Едновременно с това, ние се опитваме да спазим процедурата, която ни е наложена от управляващия орган към Европейската комисия за тези обсъждания, включително и обсъждането преди журирането. Приключихме журирането. Жюрито искам да подчертая, че жюрито беше подбрано изцяло по решението на Общинския съвет. Пет души Общински съветници, 10 души представители на професионалните общности, на съответните институции, които представляват опасване на, окол... на паметници на културата и така нататък. И един представител на администрацията. От 15 души има един представител на възложителя въпреки, че възложителя в финала трябва да подпише плащането на тези хора, които участват в конкурса. След което, съветвам ви, прочетете жалбите. В жалбите, които са пуснати до КАЗК, има изключително любопитни неща. Както по отношение на критерии, така и по отношение на коментари на други участници в конкурса. Не говоря за материалите, които се изписаха в Фейсбук и в Интернет. Пространството. Най-лесното и най-удобното за администрацията, мога да ви уверя, е прекратяване на конкурс. Никакви разправи, няма изготвяне на проекти, няма обществени коръчки за реализация, няма реализация. Това е. Ще си седим, няма да казвам къде, тога и ще ни е хубаво. Защото ни е топ. А, не го говоря, за да убеждавам някакво. Това, че да изпреждате имам... заедните, не означава, че сте е продуктивен. Не разбирам. <laughs> а, съжалявам мърко и пак. Не, не. Повторете <laughs> го, не просто ви чуха. Това, че твърдите, че сте заедни, означава, че сте продуктивни. Аз това, да става, да да съм трябва. казал, че съм заеден сега. Ами yeah. не ви ни обясните, колко е било трудно всичко. И аз съм съгласен, аз абсолютно съм наясно, че това е стойно сто трудно. Станете майстор, бъдете над европейски ще се опитам да ви послушам. Така, така че, уважаеми колеги, ние според мен сме изправени пред две альтернативи. Едната альтернатива е да продължим да мислим, защото много хора тук се изказаха, че трябва много да мислим. Наистина много мислим. Тук господина от представител на художествената гилдия каза за конкурса за художествената академия. Аз, когато беше обсъждането на център на София, споменах снакови обекти, които се направиха. Ти... Да точно защото няма цяло. Да има детайлите и времето. Двете альтернативи Добре. и. Едната альтернатива е да продължим да мислим дълго и не съм убеден, че ще бъде много ползотворно. Другата е да минем на това, което един господин тук изказва и се предложи конструктивно, да видим как бихме могли да решим съвместно задачите. Избора е и ваш. И наши. Аз мисля, че заедно може да го по-бързо и да бъде по-добре и за гражданите на София, и за столична община, защото в край на краищата, столична община е това, което оценяват гражданите за нея. След години и половина издат избори. Няма по-добър референдум от изборите. Това е истинския референдум. Тогава хората масово показват какво е тяхното мнение, за това, което се върши архитект в да. коя от двете альтернативи според вас? Две альтернативи. Да, значи Най-важното е дискусията и възможността да се получи информация. Аз лично съм много доволен от това, което се случва тук, както и предните обсъждания. Защо? Защото предполагам, че ще има резултат от това. А резултата може да бъде, когато има запис, когато има конкретни предложения, които да се изпишат, разбира се, и да се предоставят на тези, които а, управляват града и естествено да имаме последващ контрол. Много важно е последващия контрол. Говоря го е, като гражданин, преди всичко. Аз специално не считам себе си нито за адвокат на главните архитекти на общината, но считам себе си за адвокат на града, защото до тук ми е дошло да не се решават нещата, особено когато имаме тази възможност. И само искам да кажа, че постоянно се говори европейски пари. Няма такова нещо. Това не са европейски пари. Това са нашите български пари, които минават през инструментариума на европейските изисквания и ако не ги вземем, ще ги вземе или Атина, или Букурещ. Това е. Архитект Ристо Станкушев какво да се прави? И колко а... альтернативи? Е ли? Не, тя е само една альтернативата. Очевидно е, че не можем да дискутираме. Очевидно е, че не извличаме полза от това, че Прекарваме 3 часа тук заедно. А, аз това, което си представям, че може да се случи с този конкурс, е а, да се вземе мнението предвид на, на обществеността, но то да се протоколира с видеозаписа да се вземат а, тези мнения, да се нападат.